Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abiton avsnitt 111. Det här är Nico tillsammans med färnan. Ja då! Och i dagens avsnitt kommer vi prata om spelen Destiny 2, Dragon Fin Soup och Child of Light. Sen har vi sett bioaktuella 1. Veckans ämnen är spel och filmer som fick oss att ge upp. Och tv-serier och filmer som spårat ut och blivit för långa. Men först innan vi hoppar in i... Var vi en så tänkte jag gå igenom för er som inte har sett det på Facebook att från och med nästa veckas avsnitt så kommer vi börja ta upp lite comics i varje avsnitt. Och det plus vad alla ämnen per månad kommer handla om den kommande månaden kommer ni, ser ni nu på Facebook redan. Så gå in där, kolla och så kan ni se vad vi kommer läsa så att ni också kan läsa den och se vilka ämnen som kommer vara under de fyra avsnitten den månaden så att ni kan skriva in eller börja tänka ut redan nu. Men först, Fanan, vad har du nördat? Jo, eh, jag har spelat i, i, vad ska man säga, i, i brist på bra Playstation Plus-spel till vitat mm. Så gick jag in på, de hade lite, de har ju faktiskt inte alltid rea tror jag Det beror alldeles på vart man letar så finns mm. det spel som är nedsatt, har nedsatta priser eh, Så jag gick in och kikar runt lite grann och hittade ett som heter Dragon Fin Soup så, alltså, jag vet inte vad namnet kommer ifrån Eller överhuvudtaget Det är bara underligt Däremot så diggade jag liksom bilden Och det, man, det lilla man fick se Man får inte reda på så himla mycket När man sitter och tittar på Playstation Store Tycker jag personligen i alla fall Man får typ 4-5 bilder Och så står det I stort sett ingenting om den i, i beskrivningen mm. Men de skulle ha 30 25 kronor eller något sånt där kanske eller om det, var ännu det var nog ännu mindre. 29 kronor kanske. Mm. ja Någonting sånt i alla fall. Eh, så då tänkte jag att det, det lär jag ju ta ner och prova att spela. Eh, och det har jag gjort. Eh, hela spelet eller alltså, man, spelar, man spelar som en tjej som heter Robin. Eh, hon ser lite grann ut som eh, typ rödluvan när man okay. träffar på henne eller alla gånger man får se henne om man säger. Eh, hon har minnesförlust. Men det enda jag vet om henne Är att hon hittades i skogen För ett, ett och ett halvt år sedan Typ i stort sett I Gällslagen Så den här lilla staden Eller vad det är där man bor eh, Antar att de hittade henne Och så typ så här. Läkte henne tillbaka till liv igen Typ eller mm. något eh, du, du jobbar som Eller du är Typ Mercenary, eller alltså du är så här. Gun for hire, eller något. Okay. Eh, hela <laughs> hela karaktären. Eh, min beskrivning är typ så här. Tänk dig korsa Deadpool med rölvan. Så får du henne, Robin, här. Okay. För att Hon är bara allmänt ful i munnen. Hon är dryg. Hon, det enda hon pratar om är dricka och sex, typ. Eh, men hon är självklart ritad som en supersöt liten flicka. Okay. <laughs> hon är inte så liten, men hon, hon är. Du, ja, Du förstår vad jag menar, den värsta gulliga söta flickan liksom. Eh, ja och du, det, det du ska göra är typ att levla, och, mm. och samla på dig utrustning. Eh, du. Den så här huvud som finns. Det är ägaren av stadens pub. Så han springer fram och tillbaka till hela tiden, typ, så här: Ja, ah, men du går att prata med ens bara. Du, jag har ett jobb till dig. Eller vi, vi säger han hela tiden. Vi mm. har blivit an, an, eller, så här, tillfrågade om vi kan ta hand om varulvsproblemet i staden in till, typ. Mm, okay. Och då bara så här: ah, nej men självklart, jag springer bort dit. Du, du, du, du, du springer man dit. Döda någon varulv, springer tillbaka och så bara. Titta vad jag gjorde. Och han varenda gång i stort sett bara så här: Åh, skulle det ta så här lång tid så hade jag kunnat gjort det själv. Mm, mm, mm. Okay. Och så får man lite pengar Du tar ett steg bort, du går tillbaka Och du får ett nytt uppdrag Det är jättemånga sådana här uppdrag Jag mm. tror jag är fyra och en halv Eller fem timmar in i spelet Och det är i stort sett bara sådana här uppdrag Allting okay. Det är döda vargar eller varulvar Det är Leta reda på försvunna eller kidnappade barn Är det sista uppdraget jag har gjort nu då ska du, ska du liksom ta dig in i ett stort mansion och leta reda på, leta reda på två barn som har blivit tillfångatagna av ett spöke. Mm. Ja. Eh, det, det, det enda i stor del som jag har fått reda på mer än det här att jag hittade i skogen mm. är. Det dök upp en liten häxa för typ så här 40, 45 minuter till en timme sen, om man säger i, i speltid. Okay. Som gav mig eh, typ så här Hon kom, dök upp på den här pubben Och typ så här bara, Åh Robin vi, Väggarna här har öron Möt mig mitt ute i skogen Så du springer, mitt, du springer ut i skogen De, I skogen så berättar hon typ Jag har om. Jag kan inte säga allt för mycket Men han Inom situationstecken ni som ser mm. Han letar fortfarande efter dig Och han är jättearg Hej då Så drar hon Okej okay. Man bara säger här, jaha, vad ska jag göra nu då? Ah, ja, men Jag springer väl tillbaka till pubben och fortsätter. Så att det, det är det som har hänt i, i historia än så länge. Så vi får väl se om det tar sig, tar sig vidare någonstans. Okay. För det är någonting som är så här konstigt tillfredsställande med det här spelet. För det är verkligen, tänkt dig Diablo. Du tar uppdrag, springer iväg och gör uppdragen. Du får samla på dig alltså massvis med saker. Du samlar på dig diamanter, du samlar på dig trä, du samlar på dig kol, eh, hudar från alla de möjliga djur och allting sånt här För att sen mm. kunna krafta egen utrustning såklart. Och du samlar på dig utrustning också. Eh, du får välja vad du vill använda och hela. Det, det är det här klassiska upplägget. Du får välja ett huvud, du får välja ett antal olika ringar. Ett par skor, ett par byxor, en torso, antingen tvåhandsvapen, ett vapen, en sköld, ja och så vidare och så vidare. Det finns massa olika sådana grejer du får välja, välja mm. på. Eh, själva spelet i sig som är väldigt nytt för mig är att det är turordningsbaserat. Okay. Eller att det är liksom så här. Tar jag ett steg så tar alla andra ett steg. Eller gör, alltså de, de får en, en turn så att säga, de får göra en grej. Så att när det väl kommer fiender så kan jag stå och fundera hur länge jag vill på vilket steg jag ska ta och åt vilket håll jag bör gå för att träffa flest antal fiender med när jag väl ska börja slå eller hur smidigt jag vill ha det liksom mm. eller vilken fiende jag vill möta först och så. Och det tycker jag faktiskt är på den här nivån så tycker jag det är faktiskt riktigt roligt. För då kan man verkligen så här kolla sig omkring kolla på kartan vad har jag för någonting, hur ska jag göra för att inte bli typ anfallen av fem stycken Samtidigt runt omkring mig Så jag bara, om oh, jag kanske backar ett steg För då kommer jag runt det här hörnet Då måste de runda hörnet så då får jag en i taget mm. Och Åtminstone tills de andra hinner gå runt mig Och, och Nej det tycker jag är skitintressant Så att det, Jag har fastnat lite grann, det går väldigt Dock väldigt väldigt långsamt i spelet ja. Skulle jag säga Väldigt väldigt långsamt framåt Sen en grej till som är Tycker jag är väldigt intressant. För vi har pratat om det tidigare för några veckor sedan. Det här med Permadeath. Mm. Det här spelet har Permadeath om du vill. Okay. När du startar din karaktär så får du välja om du vill köra klassiskt. Eller hardcore. Jag, kommer mm. inte, jag tror att de benämner det som hardcore i alla fall. Mm. Och då dör du. Dör du så dör du. Okay. Och jag kan säga så här. Jag kör klassiskt. Jag tycker att det ger en extra spänning, ja. Att köra hardcore eller så här permadeath. Grejen är att det här spelet, jag spelade i tio minuter. Så hade jag dött en gång redan. Okej. Okay. Så att det är fan... Jag har jättelätt för att ta ett steg för långt ute i ett rum. Mm. Och visar sig att jag har fyra fiender runt omkring mig. Okej. Okay. Så att jag dör jättelätt. Inte nu ja, Nu när jag har upp lite grann så klarar jag mig ganska mycket bättre. Men just i början där så dog jag säkert... Ja, 5-6 gånger minst mm. på samma ställe. För att jag bara inte tänkte efter. Men det, det jag tänkte fråga: är det levelsystem och lootsystem och grejer för att just göra spelet Ge en extra nivå. Ja. Tänkte, uppdragen är ju inte jättespännande om jag ska vara helt ärlig. Men... Nej, nej de, de är inte super super spännande. Det är de absolut inte. Det är därför jag hoppas på att den här hexan ska komma tillbaka snart och mm. dra igång storrun. Vad är det som vis? händer när du är det a ja, levelar och sånt finns det olika klasser du kan välja eller är det ja det, jag har inte stött på ingen vad ska man säga då skill tree Okej. Okay. alltså där du faktiskt får välja typ så här åh jag vill bli bättre på det här eller jag vill bli bättre på det här utom det väljer du med den utrustningen du sätter på dig typ okay. så här bara, jag vill ha mer defens mot fire eller jag vill ha mera mot earth eller mm. alltså sådana grejer. Det kan du välja på. För du har en jävla massa parametrar. Okay. Jag kommer inte ihåg allt, men det är, alltså, det är attack, det är styrka, det är stamina, det är... Alltså... I vanliga fall så brukar man räkna på... Alltså i alla fall, jag tänker på typ 4-5 stycken sådana grejer. Mm. Här har du säkert 15. Okay. Så att det är jättemycket. Det är alla elementen. Det är några extra element. Det är liksom... Ja, det är galet mycket sådana grejer Som jag försöker att sätta mig in i så gott det går men, men det är bara Utrustningen som styr Vad du är bra på, om man säger Men när vi pratade om det tidigare Du nämnde det lite snabbt till mig Så sa du att man bara tog ett steg mm. Är det någonting man kan lövla upp och ta fler steg Eller är det bara ett steg hela tiden? Det verkar som att jag bara kan göra Liksom en En movement, om man säger då mm. i, I taget Innan fienden får sin-movement då. Men går inte det jättelångsamt fram då? Jag Nej, mot alltså grej, grejen är så här att det är ganska snabbt för att jag gillar ju Battenmersh här till exempel. Och det är okay. inte så jävla många knappar att trycka på eftersom att du inte har de här specialattackerna eller såna här saker. Utom du väljer typ vill jag skjuta eller vill jag slå? Okay. Och det är antingen. Vet du, alltså det är antingen välja skjutknappen kryss eller slag, slagknappen kryss. Eller så har du cirkel. Okej. Okay. För att ta upp pistolen och skjuta. Eller det vapnet du har satt på där då. Och antingen tar du ett steg. Och då kommer fienden ta ett steg. Eller så väljer du på ta upp vapnet skjuta. Sen kommer de att slå eller ta ett steg liksom. Så mm. när du står still så kan du alltid vända dig runt omkring. Utan att det är en movement om man säger. Okay. Du måste faktiskt göra någonting. Antingen gå eller... Skjuta eller slå Ja Nej för jag har ju spelat XCOM och liknande spel Men då har du ju som en sträcka du får gå hela tiden mm, Så här många mm. steg har du Och då kan du genom taktik ställa det Bakom grejer och få mm, olika så Jag, jag skulle att säga det här så här att Den här annorlunda. kartan Eller kartorna, eller skärmen är väldigt väldigt liten Så okay. det blir ju aldrig så här Att det är stört långt Till fienden Utan du har kanske 3-4 squares Emellan dig och fienden hela tiden Och det är mm. max Liksom, och då jag, jag tycker att än så länge så tycker jag faktiskt att det funkar Ganska bra mm. Ändå, jag, jag, jag, jag gillar det Det går lite långsamt alltså. Jag hade velat ha fått reda på mer Om den här Robin ja. Eller på, om vad som har hänt henne Eller, eller så, det, det hade jag velat ha Men jag hoppas att det kommer mm. Ja men då så, absolut eh, Någon mer du har gjort? Ja, vi har ju jag har ju spelat Destiny Eller jag har mm. ju klarat storyn i Destiny snarare Precis, vi har ju båda äntligen klarat storyn eh, Vi har ju gjort massor med annat runt om Vi är ju båda överlever 20 och allt möjligt Ja eh, Ja, vad tycker du om berättelsen som har varit i Destiny 2? Du som inte spelade ettan och inte vet hur förtaskig den var <laughs> Alltså, var? jag vill ju påstå att eh, Jag är helt likgiltig till historien i det här spelet Jag är jätteledsen för er som älskar den här Men den säger mig... Alltså, jag, jag kommer inte ihåg den. Nej. Jag, jag fattar hela grejen. Du ska inte spoila vad som händer. Jag fattar storyn, det gör jag. Mm. Men den är också så här... Meh. Mm. Den, den säger ingenting. Plus att jag tycker personligen att den är skitkort. <laughs> jag, jag, jag, jag vet inte. Jag tycker att jag har lagt jättemycket timmar på Destiny. Men jag tycker inte att jag har lagt... Någon timme alls på att köra story Jag håller med dig därför Som sagt, jag också spelar, Men jag har gjort alla siduppdrag ja. Så att jag har ja. tömt allting på kartan Hade jag bara spelat storyn hade det varit jättekort mm. Berättelsen är okej okay. Den är inte bra, men den är okej okay för Destiny mm. Hade det här bara varit ett äh, Singleplay-spel mm. Så hade den blivit mycket hårdare sågad Än vad jag hört just nu från folk Ja, ja. Utan det här är ju bara Tack vare att det finns så mycket runt om i Destiny Som gör att det är en okej okay story Hade det här varit Bandis tidigare spel Halo Då hade mm -mm. de blivit sågade vid fotknölarna För de gör ingenting nytt Skurken är en uh, Wannabe Darth Vader Och liksom där, <laughs> Det är ingen chock någonstans De har tagit så här, ja Det här är de enklaste stegen i alla actionfilmer Spel och liknande Det är mm. det vi kör på ingenting nytt alls, liksom den är, som du sa ganska kort, inga överdrivet utan det är bara för gameplayet är det så jäkla bra, grejerna mm. runt om gör att man spenderar tid, att världen känns levande men berättelsen, den den var ju inte speciell alls Nej, alltså, jag gillar spelet som fasiken och jag älskar hela den här funktionen alltså, att du spelar med alla andra, du, mm. du, du kör de här hur äh, jag kallar dem för dailies, men det heter äh... Ja, oh, random events i alla fall. Ja. Du, du springer och liksom säger: Ah, oh shit, nu kommer det här. Låt oss liksom fimpar om typ. Mm. Det, det tycker jag är skitbra Och hela den, alltså historien som jag själv gör, tycker jag är mycket bättre än den mm. som spelet i sig försöker berätta för mig. Alltså, just den här, spring och gör det här. Jag springer och gör det här. Jag, jag går och gör en patrol här borta. Och så går jag liksom och hela den biten tycker jag är skit bra. Mm. Ännu roligare när du och jag tillsammans kan hoppa in och bara. Nej, men vi, vi åker bort till den här planeten och gör det här. Vi springer hit bort och kötta liksom här en stund. Mm. Skit intressant, skit kul. Men bara som ett exempel så satt ju du och jag kör det här i veckan. Ja. Och vi, vi skulle köra sto äh, ett stort uppdrag. Och det visar sig att Både du och jag har Alltså jag har inte låst upp samma uppdrag som du har gjort jag har inte Nej. kommit lika långt alltså Därför får inte jag vara med på ditt mm. Och det förstår jag, det, det är ju inget konstigt alls Men jag förväntar mig att du som har spelat Så mycket mer än mig Tänker så här, okej okay, shit Jag är stört långt efter Niklas mm. Jag måste verkligen köta story nu För att kunna hinna i kapp För jag tänker för att vi ska kunna prata om det Ja precis. Så att du och jag, vi, jag tror vi tar en paus Jag tänker, ah men fan jag ska gå in och spela i alla fall Jag går in och så kör jag story liksom Bara för att hinna i kapp Niklas mm. Och du och jag hade stått där och diskuterat lite grann För om vad uppdragen hette för någonting mm. Så att jag hoppar in, gör mitt uppdrag Börjar springa runt där och grejer och donar Och så är jag färdig med, det, med den, den biten så att säga Och ska springa bort och köra nästa story uppdrag Då står jag där och tittar på namnet Och bara tänker här, fan så var inte det här det Niklas sa. ah äh, skit samma. Jag kör i alla fall. Jag kör utan honom liksom. Och så visar det sig att det är sista uppdraget mm. i spelet. Eller åtminstone så här långt. Ja, precis. Då tänkte jag bara så, här, alltså. Det, det, nej, den är jätte, jätte kort. Och jag, och jag säger precis som du. Det är klart, jag, jag kan hålla med om att storyn är okej. Okay. Alltså, det är klart. Det, den funkar ju och den duger. Det gör den. För ett sånt här spel som har mm. så mycket annat än storrum att gå på. Men den är ändå väldigt tam. Det är inte mm. ett spel som nu i efterhand, ska jag säga. Så håller jag med dig. Det, det hade inte gått att köra det här. Eller det hade inte varit kul att köra det här själv. Nej. Det, det, hade, det hade inte varit värt. Hade, om du inte hade köpt det här spelet. Eller om det säger så här, snarare för er andra. Är ni den enda som ska köpa det här spelet era vänkrets Och ni Då lär ni ju verkligen älska att spela Med random människor på nätet mm. För att det är det det här spelet är till för Precis För vi har ju som sagt nu klarat storyn Det är nu spelet börjar på riktigt Det är nu vi kan få Nu får man ännu mer uppdrag Klanbaserade Det är mm. nu vi kan börja kämpa upp till raids våra sista spelare precis kommit hem från USA Så nu ska vi försöka pusha på henne Så att vi egentligen kan ut och köra raids och sånt Mm, och det är ju mm. fortsättningen av spelet där Spelet verkligen börjar växa fram mm. Vi kommer väl inte prata så mycket mer om Destiny 2 Här antar jag, för nu har vi gjort Och diskuterat tillräckligt utan det Kan tänka fall, mig att vi, kan, vi kanske raids. kommer tillbaka Efter när vi har kört första Raid-försöket kanske Ja precis, när vi har liksom testat sånt. och klarat något sånt Men vi kommer mm. inte prata om det varje vecka För det finns ingen mer att prata Utan nu är det samma sak hela tiden Tills vi har Raid Tills det kommer ett nytt DLC och liknande Där man får mm. mera mm. Men det som vi har berättat nu för er, det är Destiny grundpaketet, om man säger så. Mm. Och speciellt har du ingen att spela med, då, har, då är inte Destiny två värt det, man ska Man ska verkligen älska och grinda helt själv, mm. om du ska ha det här spelet utan, att du, utan någon du känner som också har det. Mm. Och alla för som att... älskar det här spelet älskar ju Raidsen. Ja, Raidsen måste du ha minst Fight på tre tror jag är som minst Okej, okay, alltså är det tre, du, det, tre jag minimum? tror det är tre mm. Tre minimum, mm. tror jag i alla fall på de enkla raidsen Ja Och alltså, då måste du ha två stycken att spela med Du kan nu hoppa in och köra random Men eh, Det är du om det är så kul Kanske, vem vet, men jag tror inte det riktigt Nej, nej eh, Ja, har du gjort något mer? Eh, nej, det ja, ja, vi har ju tittat på film också Mm. Om vi ska gå vidare så Eller på bio Ska jag säga. Ska vi ta den på en gång så tar jag mitt efteråt Ja men så kan vi göra, vi, vi drar av den på en gång eh, mm. It var vi såg igår mm. eh, Förvånansvärt lite pratade med varandra Efter filmen också ska jag säga så ja, att... Jag tycker inte om att prata efter Jag försöker hålla spänning ja, Jo så är det, absolut eh... Innan vi boggar in på filmen mm. SFB måste börja med 25 års gräns på filmerna <laughs> Pata i gatan vad jag avskytt små Och är Men är liksom Tonåringar ja, jag, jag kan hålla med, jag satt och tänkte Hela, för alla er som inte förstod Vad Nico syftar på nu Så jag och Nico går in och sätter oss Och kollar på IT Vi sitter mitten-mitten-ish Vi sitter ganska bra till så att vi, Och det jag menar med det är att Det finns platser på våran sida Och det finns platser på våran sida ledig På höger sida Som Nico sitter på där kommer det in fyra tonåringar som måste. Mellan 12 och 17 kanske de var. Mm. Eftersom att det är 15 års gräns så. Men jag är ingen som dömer så. Och de första 15 minuterna i alla fall hör jag dem prata mm. i filmen. Jag hör dem genom hela filmen. Jag som sitter ändå ett steg bort ifrån dem. Sen kanske jag lyckades zona ut dem Efter ett tag också Men de första 15 hörde jag fnittar Skratt Och alltså Relativt opassande till den filmen Som är på bioduken skulle jag vilja säga Inte för att vara bitter och grinig gubbe Eller så Men vill man sitta och skratta och fnittra Och gå dit med Alltså det såg ut som Två killar bjudit dit, två tjejer mm. Så att då kan de väl Gå hem och titta på filmen eller något för det skulle vara mycket mer spännande och mysigt Jag vet inte Nej, jag säger så 25-årsgräns För det var en mamma med unge framför ja, Som pratade det. Och de ville, henne, jag ville ju bara ge örfil bort ifrån Snubben bredvid mig Var så jäkla nervös ibland Så han bara lutade sig till polaren Och bara, åh nej, tänk om man går in där Jag bara, men käften Snubben är bredvid, han tog upp telefonen ibland Och satt och sms. Jag tänker En gång till, att kasta den i jäveln i väggen jag har några bakar som också är nervösa som sitter och garvar. Oj, oj, oj, vad kommer hända nu? Jag men med sitter och håller käften så får du se det. <laughs> Däremot så måste jag måste påpeka en sak. Nu, nu vet inte jag vad det var för relation mellan de här två pojkarna och de här två flickorna mm. som kom in och satt sig. Men jag vill ju påstå att de, varför satte de sig varför ändrade de plats mitt i alltihopa? Det kändes som att de kom dit liksom en tjej, en kille, en tjej, en kille. Mm. Så de satt kille från osset Sitter en kille, sitter en tjej Sitter en kille, sitter en tjej Men precis innan de släcker lamporna Då skiftar de ja. Så att de två killekompisarna Sitter bredvid varandra Och de två tjejkompisarna sitter bredvid varandra mm. Det kändes bara, det ett mer prat Efter att de böt plats, om vi säger ja, så Ja, det skulle de inte ha gjort i övrigt nej. nej, nej Så ännu en gång varför man inte ska gå på bio Människor jag faktiskt så tänker jag mer och mer ju fler biofilmer vi går att titta på, ju mer tänker jag så fan det här vore ju klockrent att få titta hemma. Bara Exakt. Tyst. Släcka ner allt, sitta med på schyssta hörlurar få det till surround för det är därför man går på bio för att få surroundljudet. Bättre schyssta hörlurar som man har och bara luta sig tillbaka och inte en kott i närheten. det är tragiskt nog så måste jag hålla med dig att det börjar bli väldigt mycket bättre. Mm. Då, gå in på gräms. filmen då Vad tyckte du? Uh, filmen Jag gillade skådespelarna jättebra Bill mm. Skarsgård var skön som clown och allting mm. Jag gillar hela uppbyggnaden uh, I så stor delen och sånt De har tagit lite från de gamla uh, Från böckerna och gamla filmen Men även gjort lite nytt mm. uh, För jag mm. lyssnade nyss på boken I Storytel Ja. Och liksom tog, fick upp lite av det här så här hände Och de ändrade lite grejer Men det är helt mm. okej, okay, de ändrade det snyggt mm. Uppbyggnaden var jättesnyggt Spänningen, skräcken, upp, allt det som byggdes upp Var jättesnyggt Till själva skräckdelen Den avskydde jag men... eh, För att den var så datagjord Så mm. överdrivande, så dålig Hade de gjort enkla knep jag, jag tänker inte spara någonting Men hade de gjort enkla knep som till exempel Pennywise i första. Hade mm. bara huggtänder. Ja. Här har han en mun kan man säga. Ja, faktiskt. Jag, jag, tänkte, på, jag ja. tänkte på alien, och sen är det den här stora masken i Man in Black, va? Ser ja, ut sådär. Precis. Också. Och så har du ju de nya zombisarna i Resident Evil som alla vet att jag hatar. Okej, okay. de, de ser liknande. så De har ju liknande Munnen öppnar sig jättemycket Och så har de massor med huggtänder ja, ja. Visst, i Resident Evil är det ju som Att det är som Black Fisk som öppnar upp Så här är inte lika här är bara skitdåligt gjort helt enkelt mm, Och jag avskydde När jag såg det Hade ni bara haft proteser Så här huggtänder Då hade jag köpt det på en gång uh, Och det var flera sådana grejer sa så också var det en läskig dam Utan att se för mycket Så förstört datajord Hade ni inte bara kunnat ta en läskig kärring istället Med lite smink Hade varit mycket bättre men man ska ju göra allting så överdrivet så dator gjort och det förstörde varenda skräckmoment för mig. Så jag satt det bara: Och nu blir det spännande, nu blir det spännande. åh där förstörde ni det. Och nu blir det blir spännande, spännande. åh där förstörde ni det. Varenda skräckmoment. Varenda. Och, nej. Alla har ju sett den här början när man ser den här lilla båten och Pennywise kommer upp. Mm. Underbart. Så jäkla bra. Och Bill Skar det första man får se om så jäkla bra och det var lite enda gången jag märkte att jag fick ha ett skrit bakom oss, det var just där och det var inte mm. ens läskigt. Men det var en skönt grej. Efter det, nej, så fort de skulle avsluta och göra det så här blodigt eller liksom skräckinjagande, då förstörde de helt och hållet. Men vad tyckte du? Jag är inne på samma spår eh, som dig, absolut. Jag kan hålla med. Däremot så tror jag att jag accepterar det lite mera. För att jag satt bara och tänkte på skaparen av originalmaterialet hela tiden under hela filmen. Och tänkte okay. så här, det här är inte jättekonstigt. Det här är inte jättekonstigt. Mm. Men jag tyckte inte att det var så jäkla bra. Det kan jag hålla med om. Just det där du påpekar med munnen till exempel. Mm. Det håller jag med om, det fattar jag Jag förstår inte vad det skulle vara med för det, det, jag, Är det med i boken överhuvudtaget? Alltså, som Eller noter, alltså, i alltså... ursprungsmaterialet om man säger så då, Om du har lyssnat på den tänkte jag alltså Jag tror aldrig om den är just att man för Jag vill inte spoila för mycket alltså, nej, nej men jag bara tänker så här hittar de till det Nej utan tänk att enk det som jag ser framför mm. mig det är så här, ja, de pratar där i brunnen om vi tar början. Det är allra ja, första ja. som alla har sett i tre och allt. Ja. Där så ska de prata, eh, George lutar sig fram och då snatchar Penny Sewise honom. Ja, exakt, så är exakt. det inte här. Man nej. drar för långt på det och då är det bara, nej, varför? Varför gör ni inte det enklaste som hade varit så jävla Alla hade hoppat till och alla mm. hade blivit liksom glada. Nej, då ska vi göra en så datorgjord scen och förstöra. Jag gillar det de gör med ögonen att han eh, blir så här och grejer. Det tyckte jag var schysst. Mm, mm. Men allt annat som var gjort Förstördes totalt och det är... mm, mm. Så jag, all, folk frågar mig direkt efter Var den läskig? Nej Jag tyckte det, inte var Där, där jag håller jag med dig faktiskt det, Jag kan inte påstå att den var läskig Nej. Så. Inte på det sättet som jag hade förväntat mig Nej. Dock, så, dock så måste jag lägga in För det här var en grej som jag tänkte på När jag var på väg hem därifrån mm. Det är lite skillnad på sist Jag faktiskt tittade på en skräckfilm Och var rädd Ja. För då var jag ju i den åldern Som de som satt bredvid oss Alltså när jag var för ung För att mm. titta på dem Det var ju men... då man verkligen ja. kände rädslan Så, så att, Men jag, jag tyckte inte att det var läskigt eh, Den här filmen, det tyckte jag inte Däremot så håller jag med Eller däremot så eh, är jag lite mindre Jag tycker verkligen att Pennywise gjorde dem Fruktansvärt bra mm. Jag Älskar clownen mm. Måste jag ja. säga den, den är stört bra det hela sättet hela uppbyggnaden hela alltså hur han beter sig hur han pratar hur han alltså klockrent det och det var varje gång det hände mm. Då fick jag kalla kora alltså det var så här det här är obehagligt mm. absolut, jag, jag, jag har ingen aning om vad som ska hända nu Nej. den känslan hade jag hela tiden jag har ingen kontroll Personen som pratar med den här clownen har ingen kontroll mm. Och det tyckte jag de gjorde bra. Däremot så håller jag med er att man, drog, man tog ett steg för långt mm, i, de, I de scenerna, tyvärr Det var jättebra fram till sista klämmen precis. Då var det så här, ouch Det där 90%. kanske inte var jättebra mm. 90%, Pennywise 90% uppbyggnaden Mm. Sen, precis som du säger, den sista, när de ska avsluta allt, mm. Mm. då fuckar de ut varenda gång för att de använder gjort Hade de inte använt gjort hade inte jag tänkt på lika mycket. Men nu var det direkt, uff, ögonen direkt på det datagjorda. Och jag kunde inte bli rädd för det enda jag tänkte på, ni har inte gjort det här bra. Det här gjorde jag ser att det är datagjort, det är inte bra gjort. Men de här grejerna, när han bara står i bakgrunden och det är bara en som ser honom. Mm. Underbart Det är bara sådana här små grejer som är creepy Men så fort de ska dra det ett steg längre Och göra det överdrivet mm. Som moderna filmer gör Och det blir datorgjort Istället för att bara använda små enkla proteser Eller smink Då tappar de mig För att det är det enda jag kan fokusera på då För de kan inte göra det bra Jag, jag vet inte om det om, om... Jag vet inte om jag ska säga det heller För att jag tror att Jag tycker inte mig kunna Alltså jag kan inte påstå att jag kan se att det är dåligt datagjort, om vi säger så. då mm. det, det vet inte jag om jag vågar påstå. I just den här filmen, ska jag säga. För det, det var ingenting jag tänkte på. Däremot så tänker jag på... Alltså, de hade inte behövt göra det, snarare. De skulle inte behöva använda datagjort, snarare. Inte det... Det blir ju dåligt för att det passar inte in... Nej, det gör det inte. För, för, för, för mig så är det så. Jag vill inte påstå att det de har gjort är dåligt. Någon har ju jobbat på det. Någon har ju mm. verkligen försökt få det att se snyggt ut. Men det hade varit så mycket bättre med något annat. Mm. Det, det, det hade funkat så mycket bättre om man bara hade gjort det lite enklare. Tro, tror jag personligen. Mm. Men det är så sagt jag sa den här läskiga damen. Tyckte mm. inte alls var snyggt. Inte en gång. Det här med munnen. Mm. Såg för jäkligt ut fyra av fem gånger Det var en mm. gång jag bara Nu ser det ju bra gjort så här data gjort. Mm. Mm. Men det är precis som du sa Då passar det verkligen inte in Nej, exakt Men då var det, det okej okay gjort Men det här första scenen är in med mest. Georgie mm. På en gång jag bara, Nej Vad har ni gjort Aj. Och det värsta är att nu har jag sett den bilden går runt på Instagram okay. Och varje gång jag ser Just den scenen och jag ser den munnen och det de har gjort där. Alltså, nej. Det är, ens, alltså, det är så dåligt gjort. Det är inte så bra. Och får det får ju vara påtryckt. Mer och mer in i skallen. och nej. Men allt annat är så jäkla bra. Varför skulle ni fucka upp här just? När det ska mm, vara en skräckfilm. Mm. För det enda som jag tyckte utöver det som inte var så bra. Jag hade lite svårt med mobban innan. Ja. I början där. Men mm. han växte. Och mot slutet jag bara, han är ju så jäkla duktig. För alla de andra barnen är sjukt, sjukt grymma skådespelare. Men han mm. kändes lite iffy. Tills senare, ju länge man fick följa honom också i filmen. För då, han växte mer och mer på mig. Och till slut så kändes jag också bara, han är en så jäkla grym skådespelare. Men det kan ju vara varit manuset och vad han fick jobba med. Och sånt där i början som inte var riktigt okej. Okay. Men alltså det enda stora negativa jag kan säga, det är just slutklämmen i varenda skräckfilm. Eller scen. Mm, mm man um, ser ju det är en godkänd väl alltså, att se? Det, nu, nu låter det som att vi är jättenegativa men jag skulle, jag skulle faktiskt vilja säga att den är alltså den är ju sevärd. Mm. Jag tycker det verkligen för jag, jag tyckte att den var spä... alltså man, om man ser hela, om man ser helhetsbilden så tycker jag absolut att den är sevärd. Men mm. man lär ta det för vad det är. Det är skruvat Stephen King. Då blir det väldigt mycket lättare. Har man den inställningen redan från början då är det väldigt mycket enklare att köpa allting skulle jag vilja säga. Även det vi är lite negativa emot. För att jag är en sån som jag tycker om Stephen King. Jag tycker mm. om allting som är bara galet, vridet och konstigt. Han kan få mig att få de här upplevelserna som vi så har sett i den här mm. filmen nu. När jag läser en bok. Mm. Jag kan läsa en av hans böcker och bara så här jag ser i stort sett det de gjorde med Pennywise i den här filmen. Så att jag tycker inte det här är skitkonstigt. Däremot så måste jag säga att jag tycker inte att det passar in i det här sammanhanget. Jag kan hålla med dig här. Här hade det varit mycket enklare att bara vrida tillbaka lite grann. Inte mm. gått den här extremen. Men har man den inställningen från början att det kommer att vara extremt. Det kommer att vara konstigt. Då är den absolut sevärd. Det tycker jag. Mm. Det, för jag tycker att den var bra Däremot det, det är inte en skräckfilm Vill jag påstå Det är lite lite lite mer en actionfilm Faktiskt det, mm. På något vis för, att, för jag var inte rädd jättemånga alltså Jag, jag, jag rökte till någon gång För de har några jump scares. Sen har de däremot väldigt mycket skumhumor Inblandat i det hela För att jag satt och skrattade Det var inte bara jag som satt och skrattade några gånger under filmen också. Mm. Som, som jag till och med fick mig känna sig lite Öh, äh, ska skratta? När jag tittar på en skräckfilm. Men ja, jag vet inte. Jag är inte ett stort fan av Stephen King. Nej. Men jag älskar IT. Boken, mm. första filmen, serien och Allt äh, älskar mig. Liksom ett mm. äh, Pennywise är, så jäkla bra. Och jag är glad att den här som du tog upp komedin var med. Mm. Ja. För det första, om man kom ihåg, första Pennywise, han var rolig. Mm. Och det förde de in på ett annat sätt här med att barnen var lite mer roliga och sånt där. Ja, exakt. För jag hade köpt om han hade varit kul. Alltså, mm. just det här creepy rolig, alltså att han liksom hade hans... Det han ville var folk för att få folk att skratta typ, alltså Om det hade varit den grejen mm. Då hade jag inte tyckt det var ett dugg konstigt för, att, för då hade det antagligen vänt Sekunderna seda, eller se, sekunderna efter Så hade jag varit skiträdd sen Så att det hade ja. jag köpt Här tyckte jag mer det var lite underlig humor Enligt mig tycker jag men... Ja, men Jag gillar det just för att För mig ser jag det Som man trodde på ett snyggt sätt Eftersom de inte använde mm. Pennywise på det sättet så tog de in en annan och gjorde en av kidsen lite mer. Och det, det gillar jag. Mm. Det som jag som jag gillar är Älskar It, gamla. Och jag inte, håller inte med dig, det här med Stephen King. Att han är så, att jag köper inte de här överdrivna grejerna. För jag tycker inte boken It är så. Utan Nej. där är man mera fysisk våld och sånt där. Mm. Mm. Att Som mobban, han, det är liksom, de gör mera än vad de gjorde i den här filmen. De är ju där och så där, men de gör mer i boken och It är bara där i bakgrunden som han också är i den här filmen. Men Stephen mm. King är inte så psycho som de har gjort här, alltså mera jätteöverdrivna. Jag förstår vad du menar, och det mm. finns överdrivna mm. grejer som, men enklare. Ja, jag håller med, filmen var bra, men jag hade älskat filmen om de gjorde allting lättare. Mm. Om de inte med det här överdrivna, små huggtänder hade räckt och göra det här Snabba grejerna så att man hoppar mm. till istället här snatch and grab eller bara det här. Ja. Nu skulle man göra allt utdraget och göra det visuellt läskigt och det är mm. totalt misslyckades man med. Hade den här varit som sagt som jag sa enkla skräckknep, då hade det här nästan kunnat varit min film av The Year. Det hade kunnat slå Wonder Woman För jag tyckte allt annat var så jäkla bra, och precis vad jag ville ha det. Men Eftersom man fuckade upp på den viktigaste delen och som, i en skräckfilm och tar bort hela skräckgrejen i det sista de här 10% så hamnar den inte ens på min topp 5-lista i slutet av året. Mm -hmm. För att man lyckades inte kamma hem det hela. Ett jättebra, de skådespelarna Bill Skarsgård, vilken roll vilken jäkla roll. Men den som valde att nu tar vi in och gör gjort allting Kom inte tillbaka till uppföljan. Kom för fan inte tillbaka. Det är min slutpunkt. Men gå se. För jag tyckte resten var bra förutom just de 1 <laughs> Ja, men det ska bli. Ja, det, det ska bli intressant att se vad som kommer här näst. Mm. Absolut. Eh, ja, jag kan bara säga att jag, jag tyckte att han. Mobbaren eller Mobban, mm. eller vad man ska kalla det för. Jag hade kanske ha haft lite. Mer uppbyggnad på den personen. Mm. Eller karaktären. För att jag tyckte att det kom lite från ingenstans. Ja, det var lite jag förstår, menar Det var, li, det var liksom lite för, lite för mycket så här. Jag vet att vi har pratat om det skit mycket i, ja. i superhjältefilmerna att vi behöver inte ha någon mer bakgrundshistoria. Vi behöver mm. inte mer. Här hade jag väl haft. Man hade kunnat skiftat på lite händelser i filmen. Mm. Så hade jag köpt det mycket bättre. Tagit ja. vissa delar som kommer lite senare i filmen Tagit det lite ja, tidigare ja. Mm. Så hade jag fattat vad, som, vad det var som faktiskt hände Eller varför saker och ting händer precis. Men äh, det till slut jag. Precis som du sa Till slut så köper honom absolut, mm. det gör jag Men man hade kunnat Det hade varit så enkelt För det hade liksom Det, det jag syftar på är en scen på kanske 15 sekunder ja, Som jag hade behövt i första 20 minuterna av filmen Precis de bara för visar, att bygga upp det. Absolut, de visar en snabb scen i början mm. som man inte kopplar förrän du får se mot slutet vad som hände där. Ah. Och det är just så här, hade de bara visat att liksom, de har en relation, det som händer där, så tidigt i filmen. Ah. Då hade man fått bara, shit. Men nu vet man inte det, så man märker inte det förrän man tänker tillbaka, bara oh, just ja, det, det är den scenen. Och det är liksom, det jag misslyckas jag med. Men ska man gå till boken, Ja. Ah. Så är ju mobbar typ inte med alls. För om okay. man säger, det här bygger de med på mobban. Ah. I boken så, det här som de gör med tjockisen, ah. för dig som har sett den. Ah. Den är ju inte med i boken, utan där handlar det om två homosexuella killar. Okay. Där de, de är på det nöjesfält kan man säga. Ah. Och två, en av homosexuella snubbarna har vunnit en hatt med eh, stadens namn på eller någonting. Mm. Och mobbar säger åt honom liksom att ta av dig hatten. Han bara nej, tänker jag att jag Och börjar käfta emot här. Och de två eh, homosexuella killarna går därifrån. Mm. Och sen eh, så kommer de mot varandra. Ena, de hoppar på han där med hatten. Och mm. börjar slå och slå och nästan ta ihjäl honom. Mm. Då flyr den andra killen. Och liksom bara springer ut härifrån så kommer vi döda dig också. Så han börjar skuta och ropa efter hjälp. Mm. Och då får man det här att det kommer en bil som inte stannar. Och han bara, men ni måste ja. hjälpa honom. Han håller på att dö. Och det har de ju ändrat helt och hållet. Mm. Mm. Och, men jag tyckte ändå det var schysst. Men man fick inte den här paniken. Och egentligen är det först. Det är den scenen som man får se mobban. Sen får man inte se så mycket av mobban. Och det har de gjort en mycket mer grej av här. Så jag förstår okay. att det här som uppbyggnad. Att man hade velat haft det. Just som du sa. Man använde det mer det här. Ja. Men i boken fick man ju ännu mindre tyckte jag. Så det är liksom... Jag, jag känner igen honom svårt eftersom jag läst bok eller lyssnat på boken. Mm -hmm. Men precis, jag hade ju inte den här kopplingen hade inte jag heller, utan jag bara, jag vet vem det där är eftersom jag vet vad han är i boken. Liksom. Ja, och så, nu, det jag kommer att vilja ta upp nu kommer att låta jätteskumt eftersom att jag inte vill spoila så mycket. <laughs> Men, jag måste få, måste få fråga dig, Nico. Ja? Tänkte du på alla hintar i filmen? Eh... Äh... Äh... Jag vet inte hur jag ska säga det mer än så för Jag vet nämligen att flera gånger under filmen ja. Så såg jag saker på skärmen Eller snarare så att jag hörde Saker Sägas Som inte var på skärmen Du tänker på typ eh, Barnprogrammen Ä eller? Ja typ så ja, som, som bara, alltså som var så små Så små grejer som jag tyckte var Så jävla snyggt gjort mm. Verkligen helt sjukt Snyggt, för det är liksom ja. bara så här. Ja. Det bara blinkade förbi. Men jag vet att enda gång det hände. Så mm. tänkte jag också så här, sen var borta redan. Det som det de pratade om var borta redan. Mm. Men jag tänkte ändå tillbaka så här. Så bara, Vänta nu. Vad? Va, va, va, vad sa de precis? precis Varför sa de precis? Va, vad syftade du på? Mm. Så titta ni på den. Tänk efter bara. Se till att häng med, så kommer det. Äh. det, det ja, jag tyckte det var skitsnyggt. Precis skitsnyggt absolut gjort. Det var jättesnyggt. Om de inte hade översatt vissa av de grejerna och lagt upp det i textform. för ah, oss som Exakt. Skulle, man, skulle, man bara, skulle de bara ha skippat det så man bara fick höra i bakgrunden och liksom fick tänka till. Bara, Vänta, men nu ah. översatt de det så att man fick verkligen läsa det. Det hade de, de som översatte det på svenska skippa det så hade det varit så jäkla subtilt och snyggt. Ah, men nu ah. gjorde de en större grej av det och då var det så här. Ja Jag har redan jag har redan lagt den kopplingen. Men jag hade ju gillat det mer om ni inte hade liksom lagt upp det på skärmen. På så jag vet inte, jag, jag kopplar bort texten när jag tittar på sådana Jag vet inte Jaha. varför, men jag, jag bara, jag ser den inte längre mm. eftersom att jag anser att min engelska är så bra så att jag fattar jag, jag mm. får in allting mycket bättre om jag faktiskt får ta det rakt av ifrån en replik istället. Jaja. Så att jag mm. vet inte, jag, jag tror i alla fall det. För jag kommer inte ihåg att det här var textat. Nej, alltså alltså var... jag vet att filmen var textad, ja. det fattar jag Men jag kommer inte att ihåg att de här grejerna jag tänker på var textade Men det ja, kanske men de var I slutet var det när de gjorde en stor grej av det Ja. Det ja. de, de, de är ju subtilt i början och sen gör de en stor grej av det ja. Och då antar jag att de som översatte tänkte att Ja men nu gör de en stor grej av det och nu Därför måste vi få så att ja. tittarna förstår det ja, Det hade man kunnat skippa just den delen Och liksom ja. inte dragit upp det subtila allt Alltså att man liksom, för jag hade kopplat det sen tidigare, men just där, jag tyckte inte det passade in helt enkelt. Nej, nej, det, nej det, det var bara en sån grej och... jag var tvungen att ta upp. för att Jag tyckte det var så, jag tyckte det verkligen var en snygg grej att göra, om man mm. säger så. Ja, men så var det en massa med grejer. Och samma sak det här med allas fobier och sånt gjorde mm. de jättesnyggt, tycker jag. Mm. Där. Som fick en att tänka till. Och det, det gjorde filmen jättebra. Eh, som sagt, filmen gå sedan. den. Så länge det inte är tonåringar i biosalongen eller så som håller på att det kommer hem. Jag tycker att det är skitkul för att det, det är också så här. Det ska tilläggas. Vi tittade på den här filmen klockan två på en söndag. Mm. Så att det, det, var var ju typ, det var ju typ vi där inne. Det, det, vi, jag tror bestämt att vi har pekat ut alla som var i biosalongen redan. Mm. Så att vi var kanske tio stycken där inne. Ja. Och att Och det... då lyckas få de här människorna med oss. Mm. Okej, okay. det var lite synd. Det var lite synd. Det är precis som du har sagt tidigare. Man ska gå på premiären och gå sent på kvällen för då är inte någon av de här dryga jävlarna framme. Exakt. Är det det du har nödat? Ja, det är det. Absolut. Uh, Utom det här som vi har tagit upp så har jag även spelat uh, Child of Light. Det som är ett PSN-spel just nu. Mm. Och det här spelet är en blandning av tänk limbo och inside. Det här med pusseldelarna därifrån. Blandat med ett strategi, eller vad ska man säga? Turnbased fighting spel. Precis som du sa. What? Som ditt spel du spelar, att man ja. slåss i turnbased. Ja. För spelet går ut på att du spelar som Aurora. En prinsessa som vars light försvinner. Det ser hon väldigt snabbt. Hennes ljus försvinner. Hon dör helt enkelt i början. Och det är jättesynd om henne. hennes mamma har dött, antar jag. Hennes pappa har träffat en ny och sen dör Aurora så han blir jättelässen och sen efter det så försvinner hon i en annan värld där hela den här världens ljus har försvunnit men Aurora vaknar upp där och får då bereda att hon måste hitta stjärnorna månen och solen för att återfå ljuset till världen så att det blir monsterna försvinner och allt blir gott och lyckligt Eh, så Aurora vaknar upp då är det precis som Inside och eh, de här pusseldelarna att du ska dra någonting hit du ska hoppa upp här, du ska dra i olika spakar, enkla pussel mm. helt enkelt för att ta dig vidare på banan, sen finns det fiender som monster på banan då ska du när du går in i en fiende så blir det turn based actionspel. att ni står på varsin sida av skärmen, tänka gammalt Final Fantasy RPG och liknande och så ser man en mätare där under och den fylls på. Det är en liten karaktär för varje spelare. Och när den kommer in på, det är så här grönt först och sen är det som sista 20% av den baren är röd. När du kommer till första röda strecket så får du välja vad du ska göra. Ska du attackera? Ska du blocka? Ska du använda items? Eller ska du typ hela eller någonting. Fly eller vad som helst. När du har valt det så får man vänta tills den har fyllt upp sista röda. Och då utför man den. Vad du nu har valt, attacken till exempel. Mm, mm, mm. Så om du och den här motståndaren står ungefär lika i röda. Ni väljer attacker. så hamnar du före. Och får göra din attack först. Är han då i det röda så blir hans interrupted. Och hoppar liksom halva baren tillbaka. Så att du, av, du får slå honom och så får du avsluta eller så misslyckas hans attack och han får komma en liten bit framför dig i den nya baren och den ökar upp igen. Och så kör man så eh, turbaserat helt enkelt att eh, fylla på baren och den som är sist i baren, den får attackera. Mm -hmm. Du har även en liten eh, ferry, en eldfluga som eh, du kan använda den specialattacken för att typ lysa motstånden i ögonen samtidigt så den här baren fylls upp. För då saktar han ner. Så att du kan gå om honom i turordning. Så om du slår och han kommer på hälften, tar du din Firefly eh, och lyser honom i ögonen, så kan du komma om honom så att du får attackera igen. Mm -hmm. Och den här Firefly har en egen bar med liksom energimätare kan man säga, som slukar och när den är borta, ja men då kan den inte göra det där igen. Så får man in lite. Så det är lite strategi på det sättet. Det finns magier och sånt. Och sen är det som lysande växter ibland på banan. Och där när du drar din Firefly, för det kan du göra med en spak. Dra över så kan du få tillbaka hälsa. Du kan få tillbaka energi till din Firefly. Du kan få mana och allt sånt där. Och så är det helt enkelt i striden att göra strategibaserad kombat. Mm, mm, väldigt simpelt mm. sen är det ett RPG så du går upp i level du blir starkare, får mer HP mana, styrka snabbhet, allt sånt där och så får du skill points så att du kan levla upp du kan bli slåst, välja ett skill tree helt enkelt vill mm. du ha mer i mana, vill du ha mer i styrka och så kan du lägga ut på olika sätt väldigt mycket RPG sen när du kommer ut i banan igen så är det mera pussel helt enkelt så det är okay. jag hoppas mellan de här två Pusser, Så du, du går in på så. typ så här, Encounters då, alltså så här, ja, du precis. möter Vissa specifika på några ställen liksom. Ja, ser du monster, du går in i den Då blir det en encounter helt enkelt mm, mm, mm. Svårare än så, det är liksom det Allt du gör, och så är det som en sagoberättelse Som förklaras för dig Att du träffar personer, de pratar med dig lite Ska man säga Nästan i rim och lite så här, de pratar olika. Du kan träffa nya karaktärer Som följer med dig Okay. och då är det just det här, ibland möter du kanske tre fiender och du har två liksom, karaktärer i ditt team då måste du hålla koll på alla vilken som attackerar i vilken för är båda dina rött men två fiender hinner slå dig innan, då kommer du hoppa tillbaka i baren så att du inte får slå oss massor av sådana här olika så det är väldigt mycket strategi i kombaten, i öppna världen är det bara pussel och det är lite det spelet går ut på eh uh. Det var oerhört simpelt måste jag säga. Hubvärdepusslen liksom, var inte så alls så långt som jag kommit. Berättelsen var helt okej. Okay. Kombatten hade jag bara svårt mot bossarna. Uh -huh. Du levlar upp jättefort. Och okay. det enda som gör att bossarna är svåra det är för att de tål skit mycket. Jag säger det jättehårt. Det är liksom, de gör inget speciellt utan det är bara att de tål så jäkla mycket att det tar så jäkla tid att ta död på dem så långt som jag har kommit. Jag har hört mycket gott om det här spelet Jag tyckte det var helt okej okay, Just för att det är gratis Men jag kommer då inte fortsätta med det Kan jag inte säga För, för att vara ett strategi-RPG Som det här är mm -hmm. Blandat med Limbo och Inside Puzzle Så delar jag hellre På det faktiskt Jag spelar hellre Inside eller Limbo Jag spelar hellre ett Final Fantasy-spel Ett riktigt RPG mm -hmm. För det här testar lite från båda världarna Men inte lyckas på någon av dem riktigt Måste säga så helt okej, okay. jag rekommenderar att nu när det är gratis på PSN gå in och testa det, men inte tillräckligt för mig tyvärr, inte tillräckligt. Men men, men, men vad då? Hur, hur långt har du, har du hittat några stjärnor eller solar eller Ja, jag hittar stjärnorna. Jag okay. har solen och månen kvar, och jag är på väg till månen tror jag är det nu. Okej, okay, okej. Okay. Så jag har kommit en bit i alla fall. Så men vad, jag som... vad är själva slutklämmen då om du är Död? Eller alltså, ja, vad tror du är light. slutklämmen snarare? Hon vill tillbaka sin pappa. Okej. Okay. Men hon är ju död, så jag ja. antar att hon bara... Ja, antagligen. Hennes... Det som de har hintat lite, det var att hans nya tjej är ju mörk. Hon... Mörkhårig, mörkklädd. Är hon the darkness? Vem vet? Hon kan ju vara mörkret, för det finns en mörker som har tagit över allting. Okej. Okay. Det kan ju vara att hon har lagt mörker på Aurora. Aurora blir det light. Hon besegrar sin styrmorsa. Men ah. de har bara visat styrmorsan i... Alltså, hon, man såg henne i bakgrunden. Ah, och det enda ah. de nämner är att pappan har hittat en ny fru. Okej. Okay. Ah. Ingenting mer där. Och så ser man bara henne. Och hon är mörk. Det är det enda, ah. liksom. Så jag antar man hittar light, man räddar världen. Du kommer tillbaka till din värld. Och då är du light och du gör allting bättre. Eller så blir det bara gullig guld. vad vet jag. För din mamma dör och hon var liksom ljushårig. Så jag antar att hon är light i den här speciella världen. Ja, ja, Vi får se, men jag vet inte om jag kommer komma dit För så intressant var det inte, inte tillräckligt. <laughs> Nej. Uh, Ska vi hoppa in i nyheter? Ja, shoot! Uh, första nyheten är att Action RPG Vampire eller vampyr För Drace till våren 2018 Har du kollat någonting på det här spelet? Nej det har jag faktiskt inte gjort Däremot så efter att jag såg nyheten Så var jag lite så här. Lite småintresserad Men jag har inte kollat upp någonting noggrannare Jag har kollat några trailers Och jag blev inte jättetaggad Nej Vill man spela som vampyr och sånt där i ett RPG Fine men Det såg inte ut som det Ultimata RPG som jag får säga så men vem vet, några kommer sitta och spela. Den andra nyheten är South Park Fractured Battle har gått guld. Alltså är det färdigt och vi kommer få den den 17 oktober. Jag ser mycket fram emot det. Inside kommer till Switch och iOS bekräftar Art Jensen till Famitsu. Spelet finns redan till Xbox One, PS4 och PC men nu kommer även till Nintendo Switch och telefoner. Har man inte spelat det här rekommenderar oerhört starkt. Och sista nyheten jag har är att Microsoft har släppt en trailer från spelet Forza Motorsport 7. Som visar materialet Fate of the Furious car pack. Det är ett material med bilar från Fast and the Furious filmserien. Materialet innehåller 10 bilar och blir tillgängligt samtidigt som spelet och kommer att kosta 10 dollar. Forza Motorsport 7 kommer att släppas till Xbox One och Windows 10 den 3. Tre oktober. 29 september tror jag det är ute för de som köpte guldvarianten. Och det var nyheterna. Ja. Snabbt och smärtfritt. Så vi hoppar rakt in i månadens hetaste. Absolut. Har du någonting på biofronten du ser fram emot? Eh, ja men jag har eh, några stycken faktiskt eh, Varav den ena hittade jag nog fan i, När vi var och tittade på bio nu sist Okej okay. eh, Men jag kan börja uppifrån eh, Blade Runner 2049 eh? Precis, 5 oktober Ja Den eh, är jag faktiskt lite småintresserad av Jag ska inte säga att det är någonting som jag verkligen Alltså är astaggad på Men mm. det, det är ändå någonting som jag har haft ögonen på mm. eh. Jag väntar fortfarande på att Blade Runner ska komma på någon av mina streaming-sidor som jag följer, Netflix, via Play, HBO. Någon kan väl ta in den så att jag får se den. Mm -hmm. Sen blir jag säkert taggad på den här filmen. Eh, någon mer film du har? Jag har eh, även eh, Geostorm. Okej. Okay. Var jag lite eh, taggad på. Det, men det var för att vi såg trailern nu när vi valde att kolla på det. Mm. Som... Jag vet inte varför jag var taggad på det, men... Det, jag såg trailern, tänkte så här att nu kanske människan äntligen ska lära sig att inte leka gud. Mm. Typ så. Jag såg ju också den här trailern. Ja. Jag tänkte typ emot. Vad <laughs> fan är det för jävla film? Varför är jag sånt här skit? Så jag har alltså, inte med på min lista. Men alltså den är den verkar det är ju lite så här typ åh, vad heter den då? När hela New York hamnar under vatten eller i snö. Ja, precis. Ah, oh, vad heter den då? The... Tomorrow Never... Nej, det är you know, James to Tomorrow Never Comes? DICE? Nej. DICE, ah, eller... skitsamma! <laughs> det är så... Det är så alltså, ja. var det, för det som inte vet, det enda jag såg av trailen var vi har äntligen kommit underfund med att våra satelliter kan styra och ställa vädret här i världen. Mm. Eh, däremot så verkar det som att vädret blir... Det är mer och mer precision i att göra saker och ting. Och det spårar ur det går att helvete säger Går HFR. det Vad sa du? Day after tomorrow Ah så heter den Precis Tack Tack eh, det, det, det, vad, vi, vad jag kunde se av trailen Var i alla fall att Du kan få extremer åt båda håll Det kan mm. bli Svinkallt Och det kan bli Hur varmt som helst ja, Det verkar ju vara någon uh, Mail function på just den uh, Sonden Och Exakt. därför hela värdet ur Ja uh, Nej tack säger jag men är är <laughs> Jag säger att jag kan tänka mig Att det här kan bli ändå ganska spännande För att här kan man göra det ganska Extremt och mm. ändå Inte Vi kommer ju gå in på det här senare mm. Men saker och ting blir så jävla Överdrivet mm. I andra filmer Det här kan jag ändå se med att Skulle någonting sånt här hända Så skulle det hända på en stor Skala och då skulle det gå åt helvete fort. Och det kan jag tycka är lite intressant. Har du någon mer film? Ja, jag har eh, Thor Ragnarök. Mm. klart. Så klart. Eh, och eh, nu tog jag inte där. Det kommer 27 oktober. Och jag har även med Jigsaw som kommer 27 oktober. En ah, USA-film. Ja, du tänker så. Eh, jag har inte sett de senaste sa. Gig sa har jag hört ska se ändå helt okej okay ut. Jag har själv inte tittat på trailern. Ens. Jag skriver upp <laughs> den i alla fall. Okej, okay, ja men det är ju bra. Står Ragnarök, vi såg en trailer till den. Den första trailern som var en bra trailer när vi var på Bion. Mm. Andra trailern gjorde mig illamående. Så jag <laughs> hoppas i alla fall att så länge alltså, så länge de inte bara trycker på med den här överdrivna action som vi har fått i varenda Marvel-film nu så kan jag ändå gilla det. Mm, mm. Spel då, vad har du där? Eh, South Park, såklart. Kommer 17 oktober. Ja. Sen eh, Middle Earth Shadow of War. Kommer 10 oktober. Mm. Jag har även med Assassin's Creed Origins, 27 oktober. Wolfenstein 2, The New Colossus, 27 oktober. Och Super Mario Odyssey, 27 oktober. Jag har valt att inte förhållande Middle-Earth Shadow of War mm. eller Wolfenstein 2 The New Colossus. Det betyder att South Park kommer den 27 oktober för mig och samma dag, 27 oktober, Assassin's Creed Origins och Super Mario Odyssey. Det är en späckad månad. Lycka till! Ja, lite späckad. Varför jag just valde bort Wolfenstein 2 är att jag fortfarande inte har spelat klart första som jag har på pc Mm, jag funderar mm. nästan på att spela igenom på Easy. Eftersom jag mm. kommer fan inte igenom det här det jag har fastnat. För att de slänger på så jäkla mycket fiender och jag har ingen liv eller skott eller någonting och jag vet inte hur jag ska komma. Så jag tänkte bara Easy, bara så att jag får spela igenom storyn för storyn är det som är intressant sant. För att jag kommer ju ändå sen spela Wolfenstein 2D New, 2, New på PS4 och inte på PC. Mm. Mm. Så, men det kanske blir november som jag tar upp det spelet istället att det kommer så pass sent. Eh, Hårsta kommer med tummen ner för alla efter den tredje så. Mm. Eh, jag antar att de syftar på Jigsaw då, men jag hänger inte med egentligen. Okay. För Jigsaw är väl såfilmerna, eller? Jigsaw är ju skurken i såfilmerna. Ah, ja, jo, ah, jo, så, jo, jo, absolut. Så. Men vad då? Är det här en ny film Riktat ja. bara på honom då, eller.? Det är det jag inte kolla upp trailern, men jag antar att det handlar om Jigsaw. Jag antar Origin Story eller liknande. det oh. Först var det Jigsaw, och sen gick man ju ut, och det kom någon grisfigur som tog Va? över. Ja, men jag vet inte. Spoiler: Jigsaw dör. Ja, Han men vänta, ju... det här har jag någon slags... Jo, men det här kommer jag nog fan ihåg Chico på nåt vis. Tigsaw har ju typ cancer eller något och dör och lämnar kvar så här till en tjej som har grishuvud och bara Du ska föra det här vidare och hon gör Ja, oh, just det. Jag har sett trailer på den här, kommer jag på nu. Ja. Oh. Men det ser ut, jag tror det är en fortsättning för de pratar om det här, det här har hänt förut och tog, oh. då tog de upp alla morden. Så det här fortsätter som att Jigsaw lever, men gubben är död. Så det är någon som har tagit över Jigsaw-namnet. grisen. Ja, så, som sagt. Eh, splatterfilm är kul att se, men du kommer att var bajs som vanligt. Antagligen. Eh, det var ingenting mer du hade på spelfronten där, va? Eh, nej, det var de två. Och eh, Jag vet inte... Några av spelarna du tog upp också det låter ju intressant Men jag tror att de här två kommer att hålla mig sysselsatt Så det räcker För att mm. om inte jag kommer att tappa bort mig helt och hållet Så får du båda South Park-spelen eh, Ja, precis Ja, så att, Och jag har ju varit I alla fall jag, tycker, jag har hört så himla mycket gott om South Park Så jag kommer ju vilja spela det spelet också mm. Känner jag Jag skulle nog rekommendera att du spelar första först Mm. För det som jag har sett Är att de tar upp lite grejer I andra som de nämner I första och sånt där Okej så ah, okej okay, okay. ja, blir... äh, mm. äh, Vad heter Stick of Truth Först ah. Just för att redan i första intro Så pratar de om Ja vi har slutat lekt RPG Alltså äventyr Och vi har gått där på superhjältar Och då måste man ju spela ett första för att ah. Få massor med de där connection Exakt exakt Men är det något special Man måste göra för att få båda Eller är det så Över alla plattformar jag har ju beställt Collector's Edition, där jag tror du ska få det alla. Ja, jag, får, jag kollar upp det på Playstation Store också. Men mm. eh, ja, hur som så, det, det kommer jag vilja spela. Sen, det här Middle Earth ser ju för jävla snyggt ut. Så att det kommer jag också vilja. Jag tror att vi båda två kommer ha rätt fullt upp och spela den här veckan. Eller den här månaden, ska jag säga, snarare. Och det är bra det. Då har vi lite att snacka om sen. Absolut. Inte bara gamla spel. <laughs> Nej. Då hoppar vi rakt in i ämnen. Och tänkte börja med min som är spel och filmer som fick oss att ge upp. Men mm. det här är ju en ganska klassiker. Jag tog ju senast förra avsnittet att jag hade sett eh, Suicide Squad igen. Ja. Och, nej, jag kan inte. Jag har till och med Suicide Tröja, skål, tröja på mig. Men eh, jag gillar inte Gerrit Lira skurk. Eh, alltså Joker. Jag gillar inte... N nu när jag kollar om den så gillar jag den mindre och mindre. Ju mer jag ser av filmen ju mindre vill jag se av filmen. Mm. Varför? För att de gör så enkla misstag. Eh, Joker känns... alltså de håller sig inte, de, de tar sig så långt ifrån originalet, om jag ska säga så. Jag gillar ju serietidningarna. Mm, mm. Ingen av karaktärerna liknar ju sig själva i, se, från för Förutom, eh, vad heter det, Harley Quinn är väl helt okej. Okay. Hon är en mm. mildare grad, om du får fråga mig. Hon är, många har uh, överdrivet sånt där, men jag tycker hon är mildare än serietidningarna. Ja, på i, det, det, det kan jag hålla med om. Eh. Kanske inte hennes nya outfit hon fick, men, men hennes psyke och mm. Harley Quinn i sig är väl lite mildare i filmen, ja. Eh, absolut, och eh, men sen var det så här smågrejer som Deadshot, när Batman kommer mot honom och han riktar en pistol och ungen från ingenstans ställer sig framför honom bara nej pappa. vad då nej pappa? Det är liksom... Vill du att din farsa ska åka in i fängelse för alltid? Eller vill du att han ska skjuta Batman och sticka därifrån? Inte logiskt att bara helt plötsligt ungen ställer sig ifrån Batman. Jag köper inte det. När hon precis innan har sagt pappa jag vet att du är en mördare och det är okej okay för mig och två sekunder senare ställer hon sig framför Batman när Deadshot ska skjuta. Ja. Vad är logiken där? Inte alls. Och det var massor av sådana grejer och nej det, jag gav upp. Det, det funkade inte. Har du något mer som du bara har gett upp helt enkelt? Alltså jag har ju eh, Mission Impossible 2 okay. och framåt <laughs> okay. vill jag säga. För att jag älskar första filmen. Jag tycker att den är sjukt bra. Alltså den är verkligen, jag tycker att den, den gör dem rätt. Allting blir bra. Sen Sen, för, alltså andra filmen vet jag att jag har försökt att titta på. Men det är kanske 20 minuter, så bara, nej nej, det här går inte. Det, det, det är helt omöjligt. Vad är det, det som gör att du inte kan fortsätta då? Ja, men det blir bara, det blir bara inte bra. Det, det är liksom inte, det funkar inte. Jag vet inte vad det är, men det blir så extremt på något vis. Okej. Okay. Sen kan det vara att man, att jag emellan Ettan och tvåan har sett... Nu kommer jag inte ihåg vad han heter än, så skådespelaren. Uh, oh. Tom Cruise? Blankade. Vad sa du? Tom Cruise? Ja, tack. Tom Cruise. Alltså att jag har sett ettan. Sen innan jag har gett mig på att se nummer två ah. så har jag sett honom i väldigt mycket annat skit. Okej. Så det kan vara bara det, att, att behöva se honom i en dålig Dålig mm. film till Det blir liksom bara lite för mycket Men det är en sån, sån filmserie Som jag liksom blivit lite så här. Nej. Eller en sån film som jag inte orkar kolla mera på Nej precis Men det är väldigt lätt, speciellt är det med skådespelare Som man bara ger upp av Som ja. till exempel, som jag efter Jag, jag har fått hört allt från Kevin Smith mm. Med Bruce Willis ja Jag kan inte kolla på Bruce Willis-filmer längre Jag kan inte se Karl på Stora duken längre för jag tål lite människan oj, oj. efter jag har fått hört från, inte bara Kevin Smith, men från flera håll, vilket jag arsar när För att jag tycker det skiner igenom att han ja. är en jäkla douchebag. Eh, jag, jag, jag kan hålla med i vissa vissa filmer och det är väl snarare så nyare filmer, ska jag väl säga jag snarare. Där, där börjar det verkligen synas. Där börjar det mm. ändå verkligen så här det kan inte vara lätt att ha att göra med dig på något vis. Nej. Men det kan också ha att göra med att det är såna, sån, bara sådana karaktärer han får spela. Mm. Så att det är bara sånt vi får se, menar jag mest bara. För att det är jättefel att döma någon på vad andra säger. Men det, det, det är svårt att inte göra det när han bara spelar riktiga assholes, verkligen. På mm. film. Men det är ju det. är det, Men om man kollar intervjuer och sånt, jag tycker det är... Det är samma som, heter han då? Kevin James heter han där? Han från Kings of Queens och sånt. Ja... Ah. Han är ju också tydligen världens arsle. Och han skiner igenom på intervjuer. Jag kan ja. inte se honom längre. Hans nya filmer och sånt, jag skippar dem totalt. För jag kan inte sitta och skratta åt honom när jag vet hur mycket jäkla arsle han är. Och det, man blir så påverkad lätt. Men när de inte ens kan bete sig intervjuer, då ger jag upp. Och det är därför ja. jag var tvungen som nu att sluta kolla på intervjuer och grejer med... Hur kan jag tappa namnet på honom eh, Ace Ventura eh, Jim Carrey ah, ja. Ah. Jag kan inte se intervjuer Jag såg några intervjuer nu senast Och jag bara Jag måste sluta kolla på intervjuer med den här karen För jag mm. måste fortfarande få kunna se mina filmer Och se honom när han är Klockren ah, För ah. människan har ju ballat ut totalt det men det var, det, det var länge sedan Det, det var länge sedan han balla ur Konstigt på något vis, jag vet inte ja. Har du sett om nya, senaste nu när han av sig skägget och allt Nej, jag har inte, nej, nej, jag har inte kollat på nej, Jag har bara mera Jag kommer inte ihåg exakt vad det var Men när han typ Fria till Emma Stone eller vad det var eh, Det var ah. lu, det var mild grad ah, Okej, okay, skönt, skönt. Mm. Det var bilt. Nu är han eh, jag finns inte Vi finns oh. inte Men vem pratar jag med? Ingen Gjorde uh, han det med... med skinkorna? Uh, <laughs> nej, han var helt seriös Det är ju det som är okay. det värsta ah, ah. Han står och alltså, Han har ju blivit sån hippie Först var det bara målerit bara, Jag ser färger, jag ser Livet går igenom färgerna Men livet finns inte, jag finns inte, vem är vi? Man ba, ja, det, det har helt enkelt Låsnat totalt sönderbränt jag, måste, jag har slutat kolla, jag kan inte För jag vill ha min gamla Liksom 80-talet Jag vill ja, ha 80- och tidigt 90-tal, det är där jag vill ha honom Men som sagt alltså Det finns så många olika små grejer Som gör att Man slutar titta Men det som har gjort mig att jag har helt med vissa andra grejer mm. Som Vi kan ta en känd bokserie ja. Harry fucking Potter så fort Harry Potter öppnar käften Åh, oh. alltså, jag blir äcklad av sättet hon har skrivit honom. Hur han beter sig. Hur han är så vidre. Jag klarar inte av människan. Alla andra runt om. Jag tycker om hon har gjort en jättebra Dumbledore och alla är runt om. Men Harry Potter, huvudkaraktär. Nej, så fort han öppnade munnen, det första han gör mot den här ormen eller någonting. Nej, då, då var jag tvungen att stänga av för jag klarar inte av Harry Potter. Jag tänker, jag tänker inte ens säga någonting. Ni som lyssnar vet, har ni lyssnat på oss förut så vet ni hur det här kommer att sluta om jag ens försöker. Så att jag, ja äh, äh, äh, men vi släpper den. Om du tycker så så tycker du så. Äh, ja. Smaken Nej. är som baken, delad som tur var. Ja men äh, <laughs> har du något kul? Jo, jag har faktiskt några spel. Eller ett spel speciellt ska jag säga. Mm. Som har kommit fram Nu efter att jag börjat samla på Gameboy-spel. Okej. Okay. Det The Amazing Spider-man ah. till Gameboy är helt jävla sjukt omöjligt. Okej. Okay. Jag må vara tvär sämst men. Jag klarar inte av det. Det går inte. Jag kommer, i, jag kommer till bana två, eller till bana tre tror jag det är. Sen kommer jag inte längre. Det går inte. Okay. Jag blir så överkörd av fallande var. Jag vet inte ens vad det är. Det, jag ska klättra upp för en vägg. Och. Det, det finns fönster på den här vägen såklart. Det är ju upp för en skyskrapa. På väggen finns det fönster. Ut ur fönstret kommer det fiender mm. som skjuter på mig. Det är inte bara det, utan det faller skit uppifrån upp taket också. Mm. Som jag måste flytta på mig. Jag tror till och med att jag får en så här spidey-sense-blinkning i skärmen okay. varje gång det kommer någonting också. Där jag är. Men jag kommer inte till toppen. Det går, Jag, jag dör innan jag kommer upp. Mm. Jag tror jag satt i alltså en timme och bara försökte komma upp för den här väggen. Mm. Liksom verkligen nästan memorera vart allting faller någonstans Eller hur lång tid jag måste vara kvar på ett ställe För att någonting ska börja falla just där mm. Är det... Nej eh, eh, Det, var, det vill... gick fort när jag kan den <skratt> kassetten fort kan jag säga Och så... <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det är nästan så att jag bara vill kasta ut den genom fönstret Och bara låta ligga där ute och skämmas Precis Alltså det här, man kan sitta och gnälla hur länge som helst För det finns så mycket fruktansvärt Men jag vet ta upp två spel i alla fall Ja, ja jag vill börja med Vi börjar med att som Det är ett väldigt nytt spel Och ett från förra året Eller var det år? Förra året tror jag ja. Jag vill börja med Pokémon Sun and Moon <laughs> Pokémon Company Jag har förstört Pokémon Ni Va? har sabbat totalt Ni har gjort fula Pokémon Ni har gjort en skitdålig story Ni har gjort värdelösa karaktärer Ni gör ingenting nytt med grafiken Men ja, musiken är väl bra Grattis, ni har musik Uh, Pokémon Company, ni har förstört den här serien totalt. Jag vill att ni går tillbaka till skrivbordet och tar fram det magiska och det enkla som var med första Pokémon-spelen. För den nya liksom, skiten ni har gjort det är bara sluta. Och nu har det kommit en ny så här jag vet inte vad det heter. Gold, eller en hands som man ska säga. Som en uppföljare, lite så här som de brukar göra. Att Här, ni får mera Pokémon, ni får kanske en liten ny del Uh, nej, lägg ner den. Ska ni släppa till Switchen nu? Börja om från början och börja om med det enkla. Skippa de senaste. Vad är vi uppe i? Kanske en 700 Pokémon. Ta bara de 300 första om ni ska hålla på. Resten kan ni skrota. Börja, eller börja helst. Börja om med 150. Skrota det sig. Nu börjar vi om från början. Vi skrotar allt och börjar om från ett nytt kapitel. För ni har sabbat den här serien totalt. Andra spelet mm. är från i år Och okay. det är Resident Evil 7 oh. Resident Evil, ni har sabbat den här serien totalt vi har <laughs> gjort så dåligt ifrån er Tack vare att ni har fört in monster Zombies är helt okej okay, När ni har vanliga walkers När ni börjar ta in tentackelmunnar Ni börjar sätta in, som i senare, alltså nu Resident Evil 7 när man direkt... Första monsterna får man möta oljemonster. Nej. Nej. Men. Nej. Nu är det en liten spoiler. Men jag måste nämna den här. Bara för att jag avskyr så mycket. Ja. Då stängde jag av. Där tappade ni mig totalt. Vad har ni för jäkla fantasi att göra det här crapfesten? Ni har ju förstört. Totalt. Skräckmomenten försvann helt. Och jag satt bara... Det är inte läskigt. Allt ni har gjort är en jävla shooter av någonting så jäkla dåligt. Nej. Hade jag haft en motorsåg som vi många gånger har snackat om så hade Resident <laughs> Evil fått den upp i en tarmen och sen hade jag dragit snackat igång om. den. Du har en bra. motorsåg där någonstans. Det är bara att damma av den och Nej. köra skulle jag säga. Resident Evil, samma sak där. Börja om från början och gör rätt. Nu sa ni att ni skulle börja om men ni fuckar upp på en gång. Jag förstår inte. Eh. Vill du ta upp någonting mer i det här ämnet eller ska vi gå in på din som vi också har ganska mycket att prata om? Eh, Nej, men jag tror att vi jag tror vi är ganska nöjda där ändå. Jag har desto fler i nästa skulle jag säga. Mm. Men då hoppar vi in på ditt ämne som är? Eh, film och spel som eh, gått för långt eller som har börjat spåra ur ska man väl säga. Mm. Vi kan väl börja med den solklara Som är det Fasten Furious-serien För du och jag satt ju precis, vi spelade in lite senare idag För att vi var tvungna att se Fast 8 Den senaste filmen Ja visst, visst Vad tyckte du om det då har Ja Alltså jag har Jag har faktiskt inte startat en Fast Fasten Furious-film Och kommit Alltså är det En och en halv timme in eller något så där tror jag Jag har ja. inte sett hela ska jag säga För jag har en, jag har en stund kvar jag har det. Men det var för att jag var tvungen att hoppa in och börja förbereda eller podcasten också. Mm. så att Jag tror att det är ungefär en och en halv timme in i alla fall. Och filmen är två timmar och tio minuter eller något sånt där tror jag. Uh, utan eftertext två fem tror jag jag stängde av den på. Okej, okay, ja. Jag är en och en halv timme in. Och jag mm. kan på riktigt säga nu, jag som tycker om bilar. Mm. Att jag har inte en enda specifik bilmodell i huvudet, nu när jag tänker på filmen. Tänker, de första fyra, tre, där någonstans, så tittade jag på dem för att jag tyckte att det var kul att se bilar. Häftiga bilar göra häftiga saker, ändå. Det var lite överdrivet, de hoppade, de grejade och det var liksom lite sådana där saker, absolut. Eh, nu är det ju bara bananas. Nu har man ju bara tagit så här hela bilkonceptet och så bara så här skicka ut det genom fönstret och så bara så här action Vem har en cool action-scen liksom då sitter du runt konferensrummet och bara så här Ja, ah, men du har en idé oh, uh, uh, uh, Låt oss göra det här Självklart ba, Har du en idé? Ja, oh, jag gör här Ja, oh, absolut Det ska vi också ha med mm. ah! Det är ju <skratt> <skratt> Jag måste tvär... Jag måste tyvärr säga det, för, eftersom jag vet att du gillar filmen. Ja. Ja, med den sämsta hittills tycker jag är andra filmen. Ja. För att jag tycker att den är tråkig. Men det är för att mm. jag inte har koppling till de bilarna och det där. Absolut, absolut. Men det köper jag. Det, det köper jag. Den filmen är inte bra om man inte tycker att det är intressant eller kul. Nej, precis. Men det var fram till jag såg den här filmen. För mm. när jag såg den här filmen så ville vill jag gå fram till min tegelvägg. Och slå in skallen tills det börjar blöda För vad har de alltså, gjort? Alltså jag fattar inte Alltså det, det finns säkert De där ute som tycker att det här är bra mm. Men kom inte och Säg att det är en film som Passar in i det här I den här franchisen För att alltså, de första ja, Vi måste ju ändå säga De första tre först, Nej de första tre är det För mm. att fyran ballar ur mm. De första tre handlar ju om bilar Mm. Det är ändå grundkonceptet. Ja, jag vet inte vad bilar har med den här filmen att göra. Fast 8. Alltså, eller vad det nu heter. Nej, men den är ju så dålig. Alltså, det är så här, Hur gör vi det här coolt? Ja, det här idén, okej. Okay. Hur kan vi förstöra den idén? Jo, men vi är här istället <laughs> Perfekt, vi kör på det. Alltså, I, I, jag säger, I, I, I... alltså det är så. Alltså, överdrivet är liksom bara förordet. Redan i början med liksom första racet, bara, ah, men vi ska raca, din är mot den här skitbilen. Och liksom bara, ah, men vi rycker, och sen börjar allting brinna och han ska köra. Och jag bara, På riktigt. Okay, den, den här scenen måste vi få spoila för det här är första, mm. vadå, tio minuterna av filmen. Ja, men, men liksom han... det här, när han körde elden, tyckte du ja. det var överdrivet? Ja, fruktansvärt. Mm. Det är den här början, hur gör vi det här, liksom, hur gör vi det här coolt men ändå överdrivet? Ja, ah. hur gör vi det här riktigt fucked up? Vi ja. lägger i backen. <laughs> Exakt alltså, det, här, det här har de ju gjort tidigare filmer dock ska, ska tilläggas Det har de men på ett I fjä fjärde filmen tror jag är, Eftersom vi satt och diskuterade det här innan ja. vi började spela in nu Fjärde filmen så är det ju Det här får vi också spoila Så snor de ju soppa av en lastbilschaufför ja. mm, Genom att bara så här Slå i backen lite snyggt Och backa till baklänges för att kroka ja. på den här jävla trailen Med soppa Som de bara så här, åh nej men vänta jag stannar nu med den bakom sin lilla personbil. Mm. Det, det är visst det är samma koncept i den här filmen med. Han kommer i vad de ska försöka föreställa vara 200-300 km till eller ah. 2, 250 i alla fall, är väl tanken? Vill jag gissa på åtminstone. Mm. Bara, det, det spelar ingen roll vilken hastighet å andra sidan. Skulle du gå 30 så spelar det ingen roll. För att han. Ja, 30 funkar i och för sig. Mm. Eh, han kommer alltså. Hans motor exploderar Eller Hur de nu ska försöka få till det, skit samma det brinner Han ser inte ingenting lika. genom framrutan Det brinner så mycket så framrutan spricker Och går sönder Då kommer Dam på att Jo men vänta grabbar Jag bara äh, Lite snygg rumpall, Klappar i backen och så bara Backar jag i ikapp honom mm. och Han ligger långt efter om. vill jag säga, långt efter Jag är inte ens säker men han kanske till och med nossar baklänges Ja. Det är så såhär, Vad? Ja, hur, hur är det Fa? logiskt va? Ja, det är så ah! jag, får, jag får huvudvärk av att tänka på ja. det, men det är, Och det är så många scener I de andra filmerna har det kanske varit Två, tre scener man bara, men Överdrivet men Jag, jag ger det ja. alltså I den här filmen är det egentligen istället Två scener som ja. är seriösa jag ställer Om bara det överdrivet. Jag bara överdrivet Om ens det, för det är, det är BARA överdrivet Allting, ja. verkligen Utan det är någon seriös scen med dem Och det här, varför han gör det här Ja. ja. Han går ju över till the bad, bad side liksom Och ja. liksom Vissa sådana scener, det, det var liksom bara Okej, okay, det här var mörkt Det var Där var bra, bra skådespeleri För det är också någonting de har glömt totalt Skådespeleri har de glömt hur man gör för de har tagit bort det här. Ja, men vi är här. Men ingen av dem kan ju skådespela utan. Det är ju som craftfest. De är ju inte bra för fem De levererar ju så här one-liners. Som inte ens passar in. Och liksom, de ska göra medspel som är helt wacko. Och det här är bara bra skådespelare nästan. Som har gjort bara storfilmer. Mm. De är ju c här i den här filmen Jag vet inte vad de gjort. Sen vet jag inte, alltså Jag tycker på riktigt att de har byggt upp Hela allt det här mm. Runt den här huvudpersonen Dominic Toretto Aha. Som blir, det blir bara liksom han, Det spelar ju ingen roll i den här filmen Vad de ska försöka göra Allting är så här, ingen kan ta honom Nej Det är så här, åh, ska du försöka stoppa honom Nej, äh, det går inte mm. Nähä det är liksom så här, han sitter på en sån pedestal. Det är en människa för fan. Han sitter på en liten pedestal som är mm. liksom så fruktansvärt hög i den här filmen. Så att det är liksom, det enda man tänker är så här, alltså jag vet, man vet hur det kommer sluta. Det, det, det, det, redan från början på något vis. Det, det blir, det blir fel för han, han är ju liksom orörbar på något vis. Mm, absolut. Men första filmen älskar jag, det är egentligen bara den jag gillar. Ja. Den är, den, den är riktigt bra, den är på en är... bra nivå Ja, den är ändå något verklig mm. Det här är en film jag hatar mest För att den finns ju Inget verkligt i den alls Och liksom bara Jag vill inte spoila men Det är en sån crappy scen Så när ja. de hackar bilar så att de kör sig själva ja. <laughs> Där vill jag stänga av Där vill jag stänga Vad alltså, Vems idé var det om, om inte Alltså jag ska säga så här då du hintade om det här innan jag satt och tittade på mm. filmen. Eh, jag håller med dig. att När det händer så blir jag lite så här... Det här är konstigt. På riktigt på det här viset ska fan inte gå att göra idag. Inte i det år, året de försöker få det här att framstå Nej. i alla fall. Lite grann. Tycker jag i alla fall. Jag vet inte om regeringen har några hemligheter för oss. Men <laughs> så vitt jag vet så är det här... Här uppe Det är mm. så högt så att jag inte Det bara swooshar över huvudet på mig Men Det som gjorde det ännu sämre Om det nu kan bli sämre Det är att alla de här bilarna De kommer ju som liksom en, en, en Det ser ut som en zombie hord Med, med bilar Som jagar Som <laughs> de jagar dem Precis, Det blir så det. Alltså, de, de, de har någon scen där När de, när, när de rundar ett hörn De svänger mm. i en korsning Sen kommer det bilar alltså flygandes in i den här korsningen. Ja. Och bara så här whap, whap, whap, flyger åt alla håll och kanter. Det är så här bara Åh nej, men det, det, det är inte bilar, bilar längre. Det, är bara, det bara är saker. Ja. För de kommer liksom flygandes från ingenstans. De beter sig ju inte ens som bilar. Nej, men det är det. det, det om ser de ut, ut som gjort... Terminators nästan. Ja, hade det. de gjort det här enkelt bara de kan bara hacka någon bil som åker rad fram lite då och då. Ja, ja. Det hade man kunnat köpt. Men det här de nämnde till mig bara, Men det är typ tusen stycken. Vi tar oh. alla. Och, man, och så börjar de jagar Jag bara, nej. Nu får ni sluta. Det här är inte okej. Okay. Ja, oh, oh, nej, det är inte bra. Ska vi kanske försöka ta oss vidare därifrån, tror? Ja. Oh, ja. Det, det här, går ju, Den här filmserien går verkligen ihop i båda de här två ämnena, vill jag säga. För att mm, jag absolut. tror på riktigt. Nu offrade jag lite pengar för att hyra den här filmen. Jag också. Helt bortkastat helt bortkastat för jag tror inte jag kommer kolla klart på den. Jag, jag, kan, jag återkommer nästa vecka. Jag kanske kollar klart på de sista minuterna men jag. Det, det är jätte nära på bara pff, äh, skita i det faktiskt. Du för måste att, se klart den för ah, det är till och med folk som borde dö överlever utan minsta skråma och det måste vi kunna prata om någon gång du är. Okej okej vi kanske behöver gå vidare. Okej okay, jag kanske ja. får kolla klart. Men äh, och, som jag skrev till dig mitt av den här filmen mitt i den här filmen. Det känns ju verkligen som att de pratade med... med åh, vad heter han nu då? Rocky. Eh, vad heter han? Sjö, oh. Stallone? Ja, ja Expendables. St ja, av. exakt. De, de, tänker på, de har pratat med, med Stallone för att fråga om de inte kan få låna casten från Expendables typ, till den här <laughs> filmen. För att det Det känns bara som... Precis som du sa. Det känns som C-kändisar. Om inte ens det. Det är C-kändisar -E mm. någonstans. Men... Det här är mitt tycke, eller vårat tycke. Tycker ni att de är bra? Jättekul för er. Jättekul. Men jag gör det inte, vill Tycker jag bara säga. Tycker att det är bra? Då finns det så här mentalsjukhus och sånt. Lägga in sig på, gör det, ta en helg och lugna ner det. Sen kan du komma tillbaka. Ja. För det har här är du... inte <laughs> bra. Har du, no har du någon annan som du vill du, ja ta? Som har gått för långt? Ja... Eh... Och det är lite så här. jag är glad att den håller på att sluta. Mm. Jag skulle vilja att den slutar efter säsong 5-6. Game of okay. Thrones. Jag ah. tycker den har hållit på för länge. Mm. Jag tycker mm. den har tappat sin glöd. Mm. Det är fortfarande spännande, eller det är inte spännande längre? utan jag vill se vad som händer. Ja. Men den har tappat sin kick. Utan nu kollar jag bara för att jag, nu är det som, mer som ett måste än för en nöjes skull. Att mm. jag vill ju se vad som händer. Det är en säsong kvar, liksom kämpa med det här Wow-känslan, den försvann För säsongen sedan för mig Ja, ja Det, det, det, det kan jag inte hålla med om att Nu är det lite mer så här. jag vill fortfarande se det Så fort det kommer, men det blir fortfarande lite så här. Man ser det för Att man vill hänga med in i slutet mm. Man vill se vart det slutar Mer än, man vill inte se så mycket Vad som faktiskt händer nu, men man vill veta vad som, vad, vad som händer i slutet Ja, precis Nej, men det är det, och samma sak som jag tog upp min favoritsäsong eh, Suns of Mm också alldeles för många säsonger det är en säsong där de åkte till Irland tror jag det är, eller det säsong mm. tre eller fyra någonstans där, där kunde de ha skippat helt ja. uh, istället för att dra ut så många på en säsong uh, vad är det, fem, sex där, så försöker de skapa de nya storyvinklar hela tiden skippa det och så avsluta den istället för nu blir det de två sista säsongerna vi måste knypa ihop alla påsar vi har öppnat ja. och det gick väldigt hastigt. och det är likadant där jag är glad att det är över det är samma sak som som borde sluta för länge sedan. The Big Bang Theory. Ja. Men, de, har, de har inte lärt sig när man ska sluta. De skulle ha slutat säsong 6-7 någonstans. Ja, det kan jag hålla med om titta. faktiskt. De, fyra, de första fyra är riktigt riktigt bra. Mm. Det är de jag har sett flest gånger om man säger om, efter om, eller om och om. om om Precis. Sen ska man sätta stopp. För då har, då har man slutat när man är på topp. Mm. Har du någonting du tänker på? Jag har, bara för det så stängde jag precis mitt mapp, men där Jag har en filmserie, eller vad ska jag säga då Eller jag har två stycken filmserier till som jag skulle vilja ta mm. Resident Evil Absolut Alltså, det var många filmer kände det slutade vara bra, enligt mig det Efter första Ja men där någonstans det, det ballar ur Det som faktiskt Än idag Stör mig Alltså eller Jag, jag har en scen ja. I huvudet Som än idag Stör mig Som får det liksom hela Och bara Balla ur För mig Rakt av mm. Det är slutet När hon Det får man spoila idag Eller hur ja, ja. Jag tror man spoilt Tidigare avsnitt också Ja Stryper Eller vad hon nu gör Med den här vakten Genom kameran Ja, ja Där Pang dö det är slut. slutet Stopp. av första tror jag Där ska det vara slut Stopp, det behöver inte vara med där Precis. Är det filmen? slutet av första eller? Ja, det är slutet av första Hon stirrar upp i kameran Oj. Han dör, sen går hon ut och ser den förstörda världen Just det Ta bort den scenen Hon går bara ut genom dörren Sluta serien där Ja, hade exakt alltså, De hade kunnat ha haft den scenen kvar Men han hade inte behövt dött Alltså, ja, att att, upp, alltså att någon ser henne, mm. någon ser henne genom kameran, hade jag köpt. Inga alltså. konstheter helt lugnt. Mm. Men var, var, vart kommer den här jävla supertele, alltså kraften ifrån? Mm. Plus att hon använder den ju inte någon gång, eller hon använder no några gånger, men inte, alltså inte, satt, inte så enkelt som hon gör där i den scenen. Men som vi som läser serietidningar, hur svårt det är att lära sig att hantera sina krafter. Nej, jag vaknar upp och kollar och så har jag dödat honom. Exakt, Okej. exakt. Ja, nej, det, nej, nej bara, du... fel, ba, bara fel. Bara eh, fel. Och sen går vi vidare till eh, din favorit som du tog upp i ditt ämne. Mm. Eh, Die Hard. Mm. Där har vi också en filmserie som borde ha slutat efter film 3. Mm. Jag tycker 4.0 är för mycket. Jag gillar. Några delar av den filmen men det är ja, också, det, den det, ut, Absolut de, de, de, de Delar köper jag också Men den har spårat ur redan Absolut jag har den gjort det te, te, Trean, trean är, tycker jag fortfarande Jag tycker trean är min, det är min favorit mm. Ettan, tvåan Funkar mm. tycker jag eh, Fyran Bananas det, alltså, det, det finns inte en. Jag, jag tycker inte att det finns en ursäkt mm. Där det finns en En line i en film som säger typ jag hade slut på kulor så att jag använde en bil Det är inte okej okay när du skjuter ner en helikopter Nej. Alltså det är så här, du har, du har gått för långt Det, det är stopp det, det, det ska inte gå så här långt ja, Jag håller absolut med där Min favorit är ju andra och det har jag sagt tidigare ja. Trean tycker jag fortfarande är helt okej okay, mm. Den är ju inte överdriven i alla fall Nej, eller inte på det med. sättet Inte på det sättet Jag måste nämna The Avengers Okay. Jag gillar hela uppbyggnaden fram till första Avengers Jag gillar ja. första Avengers Efter det har Marvel Tappat mig på i varenda film De har gjort eh, hmm. Tyvärr de, de försöker knyta ihop så mycket Jag tycker de är underhållande att se ja. Men efter första Avengers tycker inte jag det blivit Speciellt bra hmm. mm -mm. Jag gillar Ant-Man för Då syns inte de andra av dem till Jag gillar Spider-Man den delen När ingen av de andra syns till så fort som Captain America Civil War jag gillade delar av den Aa. men eh, på andra delar gillade jag inte alls för att det var alla. Ja. Nej, ge alla en film och sen gör kanske en Avengers men gör inte fler Avengers utan nej, jag gillade det inte helt enkelt och jag hoppas att eh, den nya, vad heter det, Infinite War eller nej, inte den andra Ja, vad det nu heter med Thanos och mm. hela det där. Ja. ja. Där skulle du tycka ihop allt, allt, alla. Jag är rädd att det kommer bli en crabfest. Jag att, hoppas den kan bli bra. Men jag tror att det kommer bli alldeles för mycket. Alldeles för mycket. Så absolut, det kan det tyvärr vara. Horst tar ju upp en bra här, Matrix. Den var också bra. Den ja. första. Då, den är hur bra som helst. Andra och tredje, Not So Much. <laughs> Spel då, har du någonting där? Jag måste ta upp eh, Assassin's Creed-serien Det är det första jag tänker på Okej okay. Första andra spelet gillar jag jättemycket efter det mm, Nej, blev det väldigt tjatigt Jag har ju spoken nu Origins Det jag testade på Comic-Con Stockholm var väldigt mycket som först, Alltså de tidigare Jag hoppas att de kan ge, ge mig någonting nytt Som känns lite fräscht Men det jag testade på Demot Kändes inte alls fräscht över Nej, nej. Har du någon alltså, spelserie? spelserie har jag svårare med faktiskt. För mm. jag tycker ändå att de flesta bidrar ju med någonting nytt hela tiden. Alltså, visst, de, de kanske borde ha slutat för en stund sedan. Men mm. de bidrar ju ändå med. med... De, li... de blir liksom aldrig. De drar inte iväg på samma överdrivenhet tycker jag personligen. In inte någon som jag har kunnat komma på så här långt i alla fall. Det är ju, jag som Hårstapisk skrev nu också, Pokémon. Ja. Jag gillar ju fram till Crystal heter den det. Det är ju typ säsong två tror jag. Mm -hmm. Alla liksom upp dit tyckte jag var jättebra de hade, men efter det har det bara gått ut för, för varje spel och senast det var ju bara så dåligt. Så dåligt. <laughs> men tyvärr är det så. När man, man, de, folk lär sig inte när att man måste ta breaks. De förstår inte att man tappar ju liksom All fokus på spelen. Uh, när det känns exakt likadant då är det inte värt att köpa det längre. Nej, nej, nej men absolut. Ja. Det köper jag. Uh, det som jag enda som säger emot mig lite det är att jag älskar Far Cry-spelen. Mm. Men det kan också vara att jag aldrig spelat av ett Far Cry-spel. Jag spelar igenom det till jag har sista bossen. Och sen tappar jag bara spelat så kommer nästa och spelar och skitkul med i flera timmar. Men jag spelar har aldrig spelat klart ett enda. Och det är likadant nu när nästa kommer femman Jag kommer spela skiten nu. det, jag kommer aldrig spela klart Jag ska väl i och för sig För att få en liten hint Det här är ju fram och till alltså Det här är så här tvåhandat på något vis mm. För Eller tvåsidigt eller vad man ska kalla det för Jag håller på att försöka spela I kap Eller spela klart Uncharted-serien mm. Med Nathan Drake I alla fall jag vet ju om att det är slut nu. Eller alltså, alla, de, alla ni som har spelat färdigt, det, säger ju att det är slut nu. Jag kan säga så här: att Jag börjar väl kanske trötta lite. Om vi säger så, så behöver vi nog inte säga så mycket mer förrän jag är helt klar. Jag kan ju förstå det, för du har ju spelat väldigt tätt alla spelen. Mm. Inte som vi mm. har haft år på så tar jag en liten lucka. Ja. Men jag håller med. Jag är jätteglad att de avslutade Vid fyran mm, mm. Hade de fortsatt och hade det bara blivit uttjatat Det började Man hade kunnat avsluta det redan i trean också Om de hade avslutat snyggt mm, Men mm. ändå Jag gillar Jag gillar att de avslutade fyran så pass snyggt Och jag är glad ja. att de gjorde det För jag skulle inte vilja ha mer med Nathan Drake Nu om de tar några andra skådespel Och sånt och fortsätter där Det köper jag väl Men det andra nej jag är glad, jag är jätteglad att de slutar mm, mm, Har du någonting mer där? Nej, jag tror faktiskt att det, det är De serierna jag ville ta upp. eller de serierna De, de franchisen som jag har Ville ta upp Ja, men det är bra, jag vill ju absolut ta upp eh, Vad heter det? in and Furious serien där fall ja. nu, nu får det vara nog Och det värsta är att det är ju inte nog Det tror inte jag heller, det här kommer fortsätta i all evighet Det, mm. det oh. Det kommer ju även en live-action-trailer, vad ska man säga, teater på det här. Som kommer börja i England och tydligen så ska det komma en föreställning här i Sverige också. Jag kan, vi kan säkert kolla upp den om det är någon som är intresserad av det. Varför frågar jag. Varför? Alltså hur kan, en, hur kan en sån här film bli ett sån, en sån rörelse? Mm. För att jag fattar det måste finnas folk där ute som tycker att det här är sjukt bra. Eftersom att annars skulle det inte sälja. Så att jag förstår att någonstans har ju vi fel. Eller alltså, vi är ju de här negativa tomtarna som står där ute med höga applar och men det, det är ju inte bra. In fem öre? Vad håller de på med om? Oh. Men det värsta är, vi har sett alla. Ja. Varför slutar vi inte bara titta? Ja, jag vet. Det är det här Vara som är, mest... är förvånad. det mest... Liksom... Det är det här som är det mest irriterande. Det är att vi fortsätter ju titta. Ja. Så man, att... För att nu... Ja. Man, som sagt, första var bra. Nu är vi uppe på åtta och jag fortsätter se skiten. Ja, för att exakt. vi ser hur förstört de kan göra det. Ja, nej. Galet. Galet. Jag är mest förvånad hur de som... Man ser ju skådespelare som gör vissa filmer... Och det förstörde deras karriärer. Mm. Varför har inte alla de här bara fått sparken för länge sedan? Ja. Borta från Hollywood. The Rock, han är störst just nu. Varför är han med i den här serien? Nej. Jag måste också, jo, vänta. jag måste. Det här mm. måste jag göra. Vad i helsike var första fem minuterna av filmen för någonting? Han står och coachar ett fotbollslag. Jaha, du tänker där senare, ja. det mm, den jag. ja. Va? Ja, nej. Konstigt, konstigt. Och där kan man snacka om då, alltså, att han inte ens brydde sig om att skådespela. Nej. Verkligen inte någon som var med i den första delen. Äh, Eller först, alltså. den scenen skulle jag vilja säga. Funderade på att spela. Eller skådespela, om man säger alltså, så. De lämnade ju allt värdighet hemma, liksom. <laughs> äh. ja. ja. Men nästa vecka då. Vi kommer, som sagt, allt det här hittar ni på Facebook. För då har vi skrivit upp alla kommande avsnitt i under oktober. Men nästa vecka är alltså avsnitt 112. Mm. ämnena vi kommer att prata om då är överdrivna effekter i filmer. Ni har redan hört oss prata lite om det idag. Och hur kommer man över en nördsvacka? Och vi kommer då börja med den nya serien som är Abon Comics. Där vi vill att alla ska läsa Dark Knight Metal Issue 21. Ni kan gå in på Facebook I kommentatorfältet så ser ni bilder På vilken ni ska läsa Och vi rekommenderar alla att ta ner Comixology-appen för det är väldigt lätt Att skaffa serien därigenom och läsa eh, och, ska, ska väl tilläggas att Om ni skaffar Comicology, Alltså deras egna app mm. På telefonen Så är det lite krångligare än om ni skaffar till exempel DCs egna. Eller om ni skaffar Marvels egna mm. app. För att de kan ni väldigt lätt köpa komixen. Igenom eller med hjälp av ert iTunes-konto. Rakt i appen. Mm. Det funkar jättesmidigt. Comicsology i sig. Så får ni logga in på datorn och göra likadant. Mm. när ni, ni, ska, ni, ni, ni skaffar ett abonnemang eller ett abonnemang, ni skaffar en användare på Comixology får lägga in ett konto där och sen köpa comicsen därifrån mm. det är inte jättekrångligt men det är lite omständigare än om man tar varje specifik utgivare i sig och tar deras app Absolut. jag kör lite både och eftersom att vi har några serietidningar redan nu som inte finns hos till exempel de tre som jag har: DC, Marvel och Dark Comics. Mm. Och Comics Hallucin samlar ihop allt. Det är därför ja. den är bra. Men på just telefonen är de jätteklumpiga. Just ja, verkligen. Där har man ju bara att man måste prenumerera eller vad det är, betala varje månad och få ja. läsa så mycket man vill. Medan du som jag läser via en surfplatta. Mm. Då kan du köpa direkt från kommissionärjappen Varje tidning du vill läsa och sånt där Och det funkar jättesmidigt du behöver inte gå ut på internet först på datorn Och köpa dem för sen ta ner dem på telefon och sånt där. Utan då har du allting på surfplattan Så jag rekommenderar alla att skaffa en billig surfplatta För det är så jag läser ser tidningar Nu för tiden om jag inte har dem i fysisk form ja. Men som sagt eh, eh, Vad sa jag nu? Nästa vecka, ämnen överdrivna effekter i filmer och hur kommer man över nerdsvacka och comics är Dark Knight Metal i 21 från 2017. Så det ska bli mycket intressant. Just det, vi hade ju fått ett svar på ämnet här om serier som spårat ur för, från mm. Herman Mattsson. Mm. Upp det. Herman Mattsson, ett exempel om många är Hemlock Grove, en tv-serie som jag tycker borde ha avslutat vid andra säsongen. Första säsongen var spännande och intressant, men andra säsongen mattades av mer mot slutet. Jag var laddad inför säsong tre när det skulle komma på Netflix, men efter första avsnitt så blev det bara mja trist. En snygg avslut på andra säsongen hade räckt. Prison Break är också ett briljant exempel som pågick länge. Säsong ett var lysande och originell i sitt slag. Säsong två gillade jag askar, så gick det bara för och sista säsongen flottade enligt mig. Och sen så hade vi ju äh, lyssnat på frågan för Herman Mattsson förra veckan om äh, superhjältekrafter. Du får mm. tre krafter, du gör en supersoldat och så får du någonting negativt. Och Herman Mattsson kom in med sin egen supersoldat här som vi sen ska ge en negativ till. Ja, ah, perfekt! Eh, Herman Mattsson, återkoppling på förra avsnittet. Min supersoldat skulle bli mer av en Assassin Spion. Nightcrawlers X-Men-teleportering. Susan Storm för fyra osynlighet. Och Spider-Man Spider till oevillig kombo. Hmm. Så alltså teleport, osynlighet och spider -sense. Vad har du för negativt till det? Jag säger ju på en gång så här. Att istället för fötter har du träskor. Så vars du kommer fram så kommer du höra klang, klang klong, klong, klong. Du kan teleportera dig men så fort du kommer nära klong, klong, klong, klong, klong. Ja, det är bra. Det är jättebra. Men, vad sa vi? spider -sense, teleportering. Och osynlighet. Och osynlighet. Det är därför Satan. jag tänker, även om du är liksom osynlig. Jag hörde ditt klunkade, så jag var knappt. Men du har spider -sense, så du kan teleportera i bron. Det är svårt, men du kommer alltid höra hur svår du är. Om du inte går ut med någon av de på fötteriet det. <laughs> det är jätte svårt, verkligen. Men. Ja, osynligt. Jag funderar nästan på om. Man ger det liksom lite svårare på, på något vis. Att han är döv kanske till och eller, eller något sånt. Okej. Okay. Just det här att för då, då borde det gå att snika upp på honom, hur sneaky han än är. Så han har spider sense att han vet att du är någonstans. Men han måste ta några extra lux för att kolla du han, han vart du är. Han måste ju verkligen ta reda på var du är. Han kan inte köra typ Daredevil och lyssna och fatta och känna sig fram. Mm. Utom han måste ändå. Visst, Spider-Man får väl inte heller reda på exakt vad som händer med sitt spider sense Men han. Det, det... Ja, men jag. Det... Man borde ju. Det måste ju bli någonting. Träskola är ju bra, alltså de är svårslagna, det är de. Nej men jag säger döv, jag säger, jag säger döv. Du, man hör ingenting, han Absolut. hör ingenting. Nej det är bra. Det blir uh... svårt, att få, svårt att få jobb då också dessutom. Alltså som en super assassin skulle jag säga. Mm. Man hör inte när alarmen går av och grejer. Ja, det, uh, det var. vackert. Eller vem han ska mörda för den delen. Ja det också. Det är svårt uh... alltså, om man vill ha så här burner phones och sådana saker så är det väldigt svårt i och för sig. Okej okay, smsa, det var ingenting glömde. Okej, det var dagens avsnitt helt enkelt. Eh, som sagt, varje måndag 19.00 spelar vi in live på Twitch. Ni hittar alla avsnitt på bloggen på YouTube och på eh, iTunes och liknande. Eh, alla avsnitt hittar ni på bloggen abitornördes.blog.se. Vi jobbar fortfarande på att få upp allt på YouTube. Men alla nya avsnitt kommer direkt upp där. Och vill ni nå, slå, nå ni och oss lättas via Facebook? facebook.com/abitornördes. Och det var dagens avsnitt, så tack så mycket så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Hej då. Jingling!